Dialog. Duel nebo dialog. Pravidelná rozprava o českej politice. Dualo. Pravidelná rozprava, presne tak. Priemy dobrý večer, my naši poslucháči. Ale dnes, treba povedať, že je mne v niečom netradičná, lebo keď sa tak zamyslíte, tak dve veci zistíte jednak, že sme zase o rok starší. A jednak no ani sme sa nenazdali a máme tu poslednú tohtoročnú Československú reláciu dialog, ktorá, ako viete, je výnimočná práve tým, že sa v nej vždy, celý čas sme to počas celého roka 2025 a aj tie roky predtým robili tak, a aj to tak robiť budeme v 26. že komentujeme my tu len tie politicko-spoločenské udalosti, ktoré sa odohrávajú u našich priateľov v Českej republike. No ale keďže som spomínal, že e, to, čo budete dnes počuť, je, je vlastne posledná dvojhodinovka slova hudby v roku 2025. Tak asi to nikoho nejak extrémne neprekvapí, keď poviem, že to dnes večer bude predovšetkým o bilancovaní, pretože ono sa to si tak práve na konci roka patrí, na konci roka sa to hodí zbilancovať si ten vlastne už končiaci sa rok a zaspomínať uh, nielen na to, čo bolo dobré, ale aj na to, čo sa nepodarilo, čo bolo zlé. Uh, čo ten rok priniesol, no a Uh, samozrejme, keď sme v relácii dualog a venujeme sa tu politicko-spoločenským udalostiam, tak to logicky znamená, že budeme spomínať ani nie na také tie veci, že vám to osobne prinieslo a v čom bol dobrý a zlý, ale skôr z hľadiska tej politiky, ktorá sa udiala a keďže je relácia o českých témach, tak samozrejme o tých politicko-spoločenských udalostiach, ktoré sa udiali v Českej republike. Ja si spomínam takto rok dozadu tiež sme bilancovali, bežne to tak vždy v týchto posledných koncoročných reláciách, vtedy sa končil rok 2024 a vtedy kadejakí politici a analytici a aj a komentátori a kadejakí ďalší proste odborníci vtedy hovorili, že no, no že, že ten rok 2025, že to bude taký že to nás čaká zlomový rok, že to bude kľúčový rok, že sa budú diať prelomové udalosti. Hádam až, až nejakých osudových rozmerov. Tak môžeme sa mi na to dnes, po roku, keď sme už múdrejší, nemôžeme sa na to pozrieť, či sa tieto veľkolepé predpovede naplnili, že či to bol pre Českú politiku a samotnú tá spoločnosť naozaj taký významný prelomový čas, ten rok 2025 lebo ako vravím, kedy inokedy bilancovať, ak nie práve na sklonku e, roka v poslednom tohtoročnom dualogu, pri ktorého počúvaní vás víta jednak z Banského bystrického štúdia Boris Koroni, ale podstatnejšia informácia je tá, že ak nám všetko funguje a technika nesklame, tak by sme mali mať v tejto chvíli na našej týmzlinke dve osoby. Tú prvú predstavím, tá nebude prekvapením, lebo tu bola s nami počas celého, a naozaj, že počas celého roka 2025. Vždy, keď sme túto reláciu vysielali, tak tu bol. Je to Petr Žantovský, mediálny analytik, vysokoškolský pedagóg a publicista. Peťo, dobrý večer, ti prajem. Dobrý večer tobě, dobrý večer našemu dnešnímu prem, premiérovému hostu, kterého jistě představíme za okamžik. Já jsem strašně rád, že přijal mé pozvání, ačkoliv to bylo hodně narychlo a já si toho velice vážím. A hlavně zdravím všechny naše posluchačky, posluchače, kteří nás poslouchají. Ty, Boris, já jsem to tuto počítal, to už je skoro sedm let, co to děláme. No. To už je teda jako kus života. To už jsme no. jako takový jako manželství před rozhodem, tak já doufám, <laughs> že to tak není. <laughs> jo, každopádně já Aj. jsem strašně rád, že tenhle format existuje a že má české, slovenské posluchače a a dokážu sa se medzi sebou doozumívať i hádať a všechno. A máme spolu společného mnohem víc, než si dokážeme pripustiť. Inak, keď si hovoril Peťo o tom, že e, privítame nášho premiérového, si pokračoval, ale, oh, že zohnal premiéra nového Českého, bude to asi, že oh, privítame nášho premiéra Andrea Babiša, ale nie, to, tak toto nebude premiera tu mať, nebudeme vášho nového, ale budeme tu mať naozaj premiérového hostia. To je také zaujímavé, že premiéru si odbije v poslednej relácii Dualog roku 2025. <coughs> Jeden pán, ktorého, na ktorého sa ja osobne teším, ja vždy mám veľkú radosť z toho, keď sa ti podarí zohnať nov, nového človeka sem na do tejto relácie, kto tu ešte u nás nebol. Nie, že by som z tých, ktorí tu by bežne no. nemal radosť, ale tá premiéra má vždy uh, niečo do seba. No tak... Uh, No tak koho si zohnal, Peťo? No, tak já jsem původně teda volal Andrej Babišovi, ale on se tak <laughs> vymluval, jako že má nějaký ty evropský a já nevím jaký starosti. Mm. Eh, tak jsem si pak říkal, no koho bych asi radši viděl jako premiéra. A pak mě napad Vadim Petrov. To je ten člověk, co je na třetím drátě tohoto Microsoft Teamsu a eh, můj kamarád dlouholetý a kolega z médií, z různých mediálních Rad a e, spisovatel, a jak to ještě víc také je ze zkušenosti ze spravedských služeb. A prostě člověk velice, řekl bych, e, Prohnanej v mnoha, a teď to myslím v dobrém smyslu, v mnoha branžích, které spolu vlastně všechny souvisí, jo? včetně marketingu, PR a další věcí. A jsme spolu učili na nějakých vysokých školách a tak dále. Takže Asaduju ho velice pečlivě. Teď v poslední době mě zaujalo to, že poslední dva roky je předsedou poroty. Je, ceny za obranu svobody slova, je, kterou vypisuje právě Společnost a ochranu svobody slova. A je, Vadim je toho, je toho je, předsedou. Já jsem velmi rád, že je to právě on, protože mu důvěřuji a vím, že dokáže poznat Kvalitního od nekvalitního a to je v žurnalistice tak a teď se podržme je, taky v muzice, protože jeho tatínek byl slavný český, je, byť ruského původu skladatou hudební, který měl na svém kontě velice mnoho je, děl a jak jsem zjistil v nedávném, no to nedávném to jsou tři roky třeba, tak se Vadim vrátil je, tak trošku, protože vystudoval hudbu, tak se vrátil tak trošku jakoby ke kořenům a začal znovu skládat a skládat věci pěkné. Jenže, a to je ten problém, já bych byl strašně rád, kdyby tady zazněli v rámci toho pořadu, ale oni jsou za A je, trošku žánrově jinde, než tady obvykle pouštíme. A za druhé jsou poměrně dlouhé. Takže by nestačil ten čas na to, aby se Vadim vypovídal. Uh, jenom bychom si poslouchali tu muziku, tak možná najdeme nějakou příležitost, že bychom se pustili jenom tu muziku jako takovou. Stálo by to určitě za to. Vadíme, jí se na drátě, tak tě moc rád slyším a vítám. Uh, Děkuji za pozvání, jsem na drátě, zdravím poslouchače a zdravím i vás dva, ale já už jsem na Slobodným vysílači byl, přátelé. Jo, ale ne v téhleté relaci. Jo, jo, jo, já jenom, že vlastně se standu novotním, kdysi dávno jsem takhle byl, on mi taky zavolal, říkal, hele, jako slobodný vysíláč, a já se říkal, v se tam povídat, on říkal, no, trvá to dvě hodiny, a se říkal, neblázdně, to někdo hodiny ale pravda je, že k mému velkému respektu posluchačům, to fakt jako lidi poslouchali a bylo to hezký povídání. Fakt je, že dvě hodiny je formát jako úžasný, ale vy tam pouštíte nějakou muziku a tak, tak asi, asi se to vydržet, vydržet možná dá. Ale ještě k té muzice, no, máš no pravdu, já jsem myslím, že na to zapomeneš, ale pro mě je to teď hlavní, hlavní vlastně taková challenge, jo? hlavní jako, jako goal, který chci dosáhnout. Já jsem měl teďko v černu jsem měl koncert mé hudby, Brack Philharmonie to hrál, takže to bylo velkým obsazení, měl jsem tam solisty, měl jsem tam jako všechno a pro mě je to jako velký dílo na starý kolena se vrátit k muzice a psát vlastně velkou muziku s velkým obsazením, <coughs> tam byli a zpěváci tam byli a Petr Štěpánek recitoval melodram, no tak já jsem se jako přerodil, úplně jsem zahájil na starý kolena další etapu a a tam mě teda opravdu teď jako, jako stravuje snad nejvíc, co ze všeho, co si jmenoval, co dělám. No, o po politice se môžeme baviť, samozrejme, <laughs> může... Ale, ak... Ale ak chcete, o hudbe tuto hneď za stenovej kolega Peter Kršák okamžite ho volám k mikrofónu a môžete spraviť mivoriadný triangel, Peťo. Dnes, a, ak by ste chce. To ja som <laughs> ja zrovna, když som o tom mluvil o tom Vadimovej angažmáho tak som zrovna si říkal, že na ledenu nemáme uh, s, Petěho Kršiakem je, vytipovaného ještě trianglistu, aby si vodíme věděl, co to je triangel byl za, za komušům e, takový pořád slovenské televize eh, taková jakoby ne hitparáda, ale prostě jako ukázka. Já to pamatuju, Triangl. Pamatuješ to, to no Jasně, tak to já si pamatuju, dobře. A my já jsme to... My myslí, to, myslíte, to s... myslíte tohle, protože jste kluci určitě mladší, než já výrazně, takže jsem si nemyslel, že začnete s, <coughs> s tím, ale jo. Ale zase, zase tak výrazně ne. Peťa je o něco mladší, ale my jsme dědkové, jo, takže to je dobrý. Ale, ale pamatujeme podobné věci a my jsme se rozhodli, že ten triangel, který tak jako vysel ve vzduchu, jako taková vzpomínka na hezké věci, tak nemyslím socialismus, myslím tu muziku, co tam hrála. Tak že jeho živíme a děláme ho už asi pátý rok. Měli jsme tam nějakých 60 dílů rozmanitých osobností od Mariana Vargy, Vímíra Merty, nevím, koho si vzpomenu, Karla Černocha, prostě ty významný a zajímavý a Velmi originální postavy, český a slovenský hudební scény, samozřejmě Pala, Hamela, Modus, já nevím co. Takže, takže... Tam se povídá o muzice? Takže tam se povídá o muzice. A to je takový hudebně vzpomínací kecání. Takže já to nějak vymysl, vymyslím. A zavolám ti po Novém roce A zkusím tě zaangažovat. Ale mohli bychom, to by se mi líbilo, i když je to jako, jako zpětně, tak já jsem dělal de facto do revoluce jsem dělal hudebního režizéra a, a hrál jsem, já jsem jezdil po republice, hrál jsem Vysockýho, jsem ti to teď nedávno dokonce posílal roku tady, když jsme u toho, Petře, ale to by se dalo pustit ty písničky to Vysockýho, tak, když by to... No písičky... to se určitě, já mám teď několik verzí, jednak tu od tebe s tím standou Obramem a jednak mám tu verzi, co točil Marek Vašut, ty tři, tři písničky Nebo jednu točil Marek Vačutá. Jednu... To bylo pořadu, to, to bylo prostě všechno jako vlastně ty, ty čtyři cesty. A no. kdo nezná vysoký, to jsou opravdu vtipný, vtipný, hezký, srozumitelný. Není to v ruštině, je to vlastně přiložení Milána. Milána Nutrákem, krásný, překlady samozřejmě. To, já jsem to ne, nechal udělat, remástrovat, jsem to nechal udělat, takže to srozumitelný, hezký zvuk. A je to z nějakého roku 84. A pokud by vlastně to bylo takové i vzpomínání zpětně, tak bychom tam mohli vzít i tuto scénu, která tehdy byla zajímavá, ale nechci o tom teď mluvit, ale do roku 89 do revoluce já jsem vlastně jezdil v revoluce a hrál jsem a dělal jsem muzikanta a jak přišel ten listopad, tak jsem Dal, dal kytaru za skříň a vrátil jsem se vlastně k té muzice až v době covidu. Jo. A teďko ten, ta, ta doba za tu dobu, za těch 30, 40 let se strašně, let se strašně změnila a nastoupily všechny ty nové technologie a já tím nechci obtěžovat. Jo. Ale vlastně ty umělé inteligence a teďko diskuze o tom, do jaký míry, když to složí člověk nebo hraje to i ten robot do jaký míry ještě vlastně je to člověk a do jaký míry je to umění a kde teda vlastně je to umění, pokud to není vytvořeno člověkem, tak to je vlastně doba, do které směřujeme a ta je hrozně sexy, zajímavá a, a, a je to nějaká budoucnost, která se pro nás otevírá a co přinese chat ví, ale každopádně jsme na Prahu zase další nějaký změny, jako když přišel internet, tak se změnila společnost, přišly sociální sítě, možná, že se k tomu dneska ještě dostaneme, ty taky změnili tu společnost, no a teďko přicházejí vlastně jako nadprodukce všeho, ať je to třeba knížka, ať je to hudba, ať je to obraz, ať je to fotografie, ať je to film dokonce, a to s pomocí umělý inteligence to může udělat někdo, No a teď jde otázka, co to zase s náma udělá. Je otázka, ale tuhle otázku si vadíme, položíme v tom triangulu, protože dneska je naší povinností mluvit i o politice a to bilantčně, to znamená, co se tak jako podstatního stalo v, v tom letošním roce v české, zejména v české politice. Samozřejmě se nevýbáme konotacím na B4, na Slovensko zejména, protože to je nejbližší náš stát, také na Evropskou unii a teda a teda. Takže nechme tohleto jako takového strejčka uh, v kapse, že, že počítáme s ním, bude, a ještě si o tom domluvíme. Ale dneska, promiň, uh, teď předběhnu uh, Borise, který to vždycky říká, že já mám tady tu povinnost toho hdebního dramaturga. tak dneska si dáme písničky jiného uh, autora, Uh, a to Jirka Nahovici, ten už tady hrál 150 a ale protože má velice bohatou tvorbu, tak je stále z čeho těžit. A navíc jsem využil teda aktuální aféru kolem jeho uh, lechtivé a v podstatě jenom takové banálně ironické písničky za všechno můžou oni Třeba se k ní ke komentáři k ní ještě dostaneme, ale každopádně dneska to bude Jarek a začali, bychom tohleto písníka vyvolala neskutečnou mediální odezvu. Negativní především oh. v, našich, v našich mainstreamech, jako jak je možné, Ani. že si tohle to může mnohem říct. Ale znáte tu písničku, že říkáte o. Ano, po, já jsem čo, já něčeho poznám, já už jsem hrával u názvo výskání a já mám obrovskú radosť, ale samozrejme som mimoriadne šokovaný a prekvapený, že mainstream je z toho na nervy. Prekvapený samozrejme v ťažkých úvodzovkách, lebo, lebo zatína do živého tá pesnička, tak sú samozrejme nervózni z toho. Ja, len som chcel predtým ešte, ako si ju pustíme, povedať dve veci, tak tri poviem, že je očividne vidieť už tohto úvodu pri tom výrone slova, ktorý tu zaznel, že vy si budete mať čo v tej, o tej hudbe rozprávať, už teraz ten triangel, podľa mňa by ste dali z fleku hneď aj na dve hodiny. Čiže po novom roku Triangle s Petrom Kršiakom. Druhá vec, kto by chcel Vadima Petrovovho si pustiť práve v tej relácii zo so Stanom Novotným, tak vás odkážem na archív, konkrétne na reláciu na Prahu zmien. Tam bol pán Petro, tam si ho môžete vypočuť. To je druhá vec. A tretia, čo chcem povedať. Áno, tak Petro, ďakujem ti, že si to za mňa zhrnul. zhrnul tak to v úvode si mi vlastne pomohol, že bude to dnes o tej politike a o bilancovaní. Ale keďže tu máme tú koncoročnú reláciu a keďže to tak býva vždy, že aj, aj poslucháčské maily si tu čítame v tej záverečnej polhodinke a prípadne ak aj nejaký záujem o telefona, tak aj telefóny dvíhame. Tak tým, že máme vlastne tú záverečnú reláciu, je taká možno až trošku sviatočná. Tak to urobiť dnes tak, že ak budete mať vážení poslucháči, chuť sa zapojiť dnes za nejaké otázky položiť alebo vyjadriť nejaký názor, tak v podstate od tejto chvíle nám môžete písať maily a už, už nech sa týkajú čohokoľvek, ale pokiaľ ide, samozrejme o túto reláciu a ja ich budem čítať v priebehu celej relácie, ak teda z vašej strany zaujím, bude studiozavináčslobodnyvysielac.sk je naša mailová adresa. Ak chcete, môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Takže maily môžete písať už od tejto chvíle. A ak by boli nejaké telefonáty, tak tie by sme si dali v tej záverečnej polhodinke 048 381 0101 tak to boli technické veci, čo som chcel podať ešte teda na úvod, no a Peťo teda k tej pesničke chceš ešte niečo podať predtým ako si ju pustíme, či ideme hneď na to? Či? Ako? Ja bych včetký jedinú glosu k tomu tá pesnička je jednou z trady satirických glos publicisticko-hudebních, za které dokonce Jarek v roce 2017 dostal Kamerou cenu za nezávislou žurnalistiku, jakože za tu publicistiku ve verších nebo satiru ve verších a jak já jsem byl absolutně fascinovaný tím, protože on tohle ten žánr pěstuje už více jak deset let a byl jsem fascinovaný tím, jak málo pochopení to vyvolalo a jak mnoho pobouření to vyvolalo. Jak, a, a, a trošku mě na tom zarazilo, jak málo máme smysl pro humor. Jsme o něj přišli. Proč to je? Je to nedostatkem seberflekce? Možná to bude i trošku otázka potom k té obecnější debatě hmm. na tu politickou notu. A jednak, keď cenu, tak děšný host, pan Vadim Petrov, s ňou však, aby sme nezabrali. Však. však tak však. je. Mohli sme ho tam aj vidieť v porote, myslím, nie? A v porote ne. Nie? V porote byl v cenie za obranu svobody slova. Je tam je v v té My sme takové paralelní aktivity, ale mm. komunikujeme spolu a, a máme sa rádi. Tak, dobre, to je hlavné. Nech vám to vydrží. Dobre, tak ideme si hrať a po pesničke pokračujeme. No může babiš, že babi marně vábíš, že se sám v lůžku a marně brousíš tušku. Budíš se o půl třetí a strašně blbě je ti. Deprese se nezbavíš, za všechno může babiš, za všechno můžou oni, oni. Na hořeti pal loni loni, kdy bych tu nebyo byo, To by se krásne žilo, žilo. Lala la la la, la la, lala. Lala la lala. la la la la lala. Lala la lala. la la la la lala. Lala la lala. la la la lala, la, lala, lala. Za všechto môže Putin I zastav ústných dutin. Že báník rupl a Biden komplec hlupl Že brambory jsou dražší Že připálil jsem kaši Takže je teď bez chuti Za všechno může Putin Za všechno můžou oni, oni Nahoře ti paloni, loni Kdyby jich tu nebylo, bylo to by se krásně žilo, žilo, lala, La za všechno může nohavica. hávica, že Slováci vica, a Poláci zase tuska Hruza letí z Ruska, a v mořiže je spoda slaná a ostrava je rozkopaná a 300 konů stojí pizza za všechno může nohavica za všechno můžou oni, oni nahoře ti paloni, loni kdyby jich tu nebylo, bylo to by se krásně žilo, žilo la la la la la la la la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 Ja len že počúvate reláciu Dualog s Petrom Žantovským, ste aby pravidelným hostom tejto relácie a svoju premiéru, pokiaľ ide o Dualog, nie o Rádio Slobodný Vysielač. si tu dnes odkrúti Vadim Petrov, hudobník, pedagóg, člen Rady pre rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie a všetko ostatné ďalšie. Až keď som to počúval odpäť a tak si vrajám, ako sa dá toto všetko stihnúť za jeden život. No, očividne sa dá. E, ideme sa mi pustiť do debaty, ale keď, myslel som, že na túto tému príde, ale myslel som, že trošku neskôr, ale keď sme už spomínali práve tú spoločnosť pre ochranu prejavu, my sme, ako už Peťo Žantovský správne povedal, my tu už bilancujeme roky. Ak 7 rokov už polú túto reláciu robíme, tak sme, no, mám pocit, že minimálne tých 7, alebo teda minimálne 6, 5, 6, 7, možno až 7 bilancí sme to mali. A ja spomínam si, to bolo asi minulý rok, alebo v 2024, 2023, keď sme tiež takto na konci roka bilancovali, tak prišla na pretras práve otázka otvoreného listu, ktorý adresovala Spoločnosť pre ochranu prejavu vláde Petra Fialu. My sme vtedy tú tému riešili, Peťo, ak si spomínaš, s Honzom Šnajdrom, stiavý spoluautorom aj tohto otvoreného listu a oni vlastne v tom liste vyjadrili ako veľkú obavu nad tým, kam sa uberá sloboda prejavu u vás v Českej republike, v súvislosti s nejakými plánovanými, vtedy plánovanými legislatívami, ktoré už medzičasom prešli. No a tak sa vlastne teraz po roku, po dvoch rokoch tlačí na jazyk tá istá otázka a využijem práve tú príležitosť, že tu máme pána Petrova, ktorý sedí v, v porote pri odozdávaní týchto cien, čo sa vám nevedel, že už aj ceny odovzdávate, to je isté vhodná záležitosť a hodná, Tak sa teda tlačí na jazyk tá otázka, ktorú sme si kládli vtedy, že ako to teda je s tou slobodou slova, keď sa pozrieme na rok 2025 tak a vôbec s akceptáciou demokracie rôznych názorov v Českej republike v roku 2025 pod vládou Petra Fialu dostávala sloboda slova a demokracia pán Petrov na frak, ďalej ako po minulé roky, alebo si povedzme reálne z toho slova, z toho listu otvoreného, že nekedy tie slova si, si vláda Petra Fialu v tomto roku, ešte kým teda vládla, zobrala k srdcu a došlo v tomto smere. nejak kému, povedzme, že pozitívnemu posunu, bol tento rok 25 rokom nejakého uvoľnenia, ak to tak mám povedať na štátnej cenzúry a, a ja neviem, nejak, nejakých nevhodných názorov uvoľnenie toho, že sa to púšťalo, alebo naopak pokračovali ste v roku 2025 v, v úspešnom a systematickom vytláčaní nevhodných názorov z verejného priestoru. Ako to bolo v 25. roku? Ono, kdyby to vlastně bylo, možná Petr potom to může dát na ty koleje ten vozejk Přímý cesty mezi svobodou projevu, omezováním, cenzurou a, a politickou reprezentací. Ale já to vidím složitěji. Já jak jsem taky člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tak kromě toho, že my nakládáme s licencemi a máme na starosti celý dozor nad, nad tím audiovizuálním trhem, tak my ještě e, z titulu a rozhodnutí Evropské komise e, nějakým způsobem regulujeme influencery. Teď přicházejí další, je další regulační nařízení, kterými bychom měli regulovat. Na jedné straně se dá říct jako svobodu projevu, na druhou stranu vlastně ta komise říká, že to je ochrana těch, kteří mohou utrpět nějakou škodu právě tím, že ten prostor celého toho vyjádzení není regulovaný. A tím, jak já se dostávám vlastně hlouběji do těch věcí, tam, tam najvíř, když, se, když je to černobílí, jak se mluví o tom, že se mluví o, o ochraně dětí a proto, aby, aby to neuš, ne, neuškodilo dětem, tak je zapotřebí regulovat a omezovat. Ale ono to není jenom tím. Vlastně v té Evropě, a to je to, co nám vyčítají američani, tak my žijeme vlastně pod takovým tím levicově liberálním tou vlajkou, že, že my chceme to dobro, my chceme dobro i proti těm, kteří ho nechtějí, jo? jako vlastně my chceme to dobro prosadit poměrně rasantně, protože ti, kteří si myslí, že, že vlastně jsou nositeli hodnot a morálky a, a toho správného názoru mají pocit, že všichni ostatní, kde to takhle nemají, se mílí, a oni nám chtějí přes naší vůli určit, co je dobře a co je špatně. A součástí toho všeho je regulace i slobody slova, protože něco už není dobře říkat a ta společnost celoevropská, včetně české společnosti, jako, jako je potom ta, která se Auto reguluje, auto cenzuruje sama. Když budete v nějaké korporaci, tak řadu věcí, které byste dřív řekli, tak neřeknete, protože byste s tím měli potíže. V době sociálních sítí řadu věcí, když budete počítat s tím, že byste chtěli mít nějakou kariéru nebo někde vystupovat, zpívat a tak, tak nebudete říkat svý názory na Facebooku, protože se může stát, že se někdo přečte a řekne tohle toho uh, trouble tam nechceme, protože ten říká věci, které nejsou v souvladu. No a ty lidi potom si dávají pozor na to, co píšou, k něčemu se nevyjadřujou a, a, a potlačou si názory. A to je to nebezpečné. To je vlastně ten dopad, který na tu svobodu té společnosti je zásadní a ono to nemá jednoduchou příčinu. A samozřejmě ta fialová vláda se vezla tady po té vlně toho strachu a, a, a ty správní politiky a, a hodnotový politiky a, a prostě ty evropský toho evropský hlasu co, správ, hlasu, co je správný říkat, no tak to vypadá jakože za to může Fiala, ale Fiala za to jakoby nemohl, protože on jenom eh, tam, kde měl zvedat ruku tam jí zvedal, tam, kde měl něco říkat, tak říkal, co se po něm chtělo a kde měl říkat něco jiného, než ne, možná, co by si mohl myslet, tak to neříkal právě proto, aby neříkal něco špatně, co by se zase někomu jinému nelíbilo. No inak to je dobré, že ste túto tému otvorili a práve ako, ako člen tejto mediálnej rady to mňa bude tiež zaujímať možno, aby sme sa trošku porozprávali aj o tej o európskej tej legislatíve, lebo tá do významnej miery práve ovplyvňuje aj fungovanie týchto regulačných orgánov. Teraz mimochodom asi máte podobný e, problém v Českej republike, alebo teda problém, podobnú novinku a v Českej republike, ako aj na Slovensku, vďaka Európskej únii teraz sa idú kreovať nejaké rady e, dôveryhodných nahlasovateľov, ktorí budú nahlasovať nevhodný, nevhodný obsah a u nás to práve má pod palcom mediálna rada, neviem, ako je to u vás v Českej republike. Čiže ja vždy, keď tieto regulačné orgány týchto páchačov dobra počujem, tak mne sa všetko ježí na, na mojom tele a nie som z toho vôbec značený a, a často práve tému aj s Petrom Žantovským, ako tým, ktorý vyučuje o médiách. Často to tu riešime. No ale, dobre, však, Peťo, to bola vlastne otázka aj na teba a pán Petrov aj, aj teda očakáva, že budeš možno v tomto trošku pokračovať, že ako to teda ty vidíš s tou slobodou slova roku 2025, cenzúrami a tými všetkými vecami, ktoré s týmto súvisia? Já bych to vzal možná ještě odkročenou které jsou mnohem starší. E, v 70. letech jedna německá socioložka, jejich jméno teď není důležité, přišla z toho spirály močení. To je velice důležitá je důležitá věc, protože ona vlastně vymezuje nebo definuje uh, strach člověka ze sociální izolace. A ten může mít samozřejmě spoustu různých projevů a, a rysů, ale co se našeho tedy tématu týče, <kly> tak se bude zhruba takhle. Já jako novinář z nějakého velkého média. Získám nějaké informace, které jsou v rozporu, mám je ověřené křížově tříkrát třeba, a jsou v rozporu s tím dogmatem, který se říká eh, jaksi v eh, konformitě s tou vládnoucí pechností. A teď mám mm, rozhodnutí, zachovám se jako novinář a vindám ty svoje informace. A riskuju, že budu vyobcovan vy ze své sociální a anebo je zamlčím, čím přispěju k tomu vytváření té, veřine, té, té mlčící většiny a zachovám si svoje postavení, svůj plat, svoje hypotéky, svoje rodiny, svoje nevím, co sociální postavení. A vlastně mě to nějak nebolí prostě tak jako nějaké věci nezazní veřejně. ačkoliv já je vnímám a vím, že jsou pravdivější než ty, co zaznívají. To je spirála mlčení. A to je něco, co se tady rozjalo strašným způsobem vlastně už za komunismu. Tehdy se tomu říkalo jednoduše, kdo nejde s námi, jde proti nám. No, oni na to neměli takové vědecké pojmy, ale znamenalo to úplně to samé. To znamená, když ty začneš říkat věci, které nejsou pohodlné a žádoucí, no tak se vyčleníš z toho. Stačí jmenovat, já bych asi vymyslel desítky men, lidí, kteří dlouhá léta normálně figurovali na obrazovkách veřejnoprávních nebo v ETERU, veřejnoprávních médií jako odborníci, co já vím, bezpečnostní analytik Honza Schneider, eh, vojenský analytik Jarda Štefec, eh, Politox, Zdeněk Zbordřil, politók Jan Keller dokonce jednu dobu, europoslanec. A tak, abych mohl pokračovat, takových osobností tady máme v téhle země ještě spousta a všimni si, že ty lidi v roce tak 208, byly ještě celkem běžně na obrazovkách české televize, veřinoprávní. Mě je tady vlastně zajímá jenom ta rynu, právní média, protože, protože si je platíme. Ta soukromáci dělají, co chtějí, ať tam pouštějí třeba piškorky, to je mi úplně egal, když to neplatím. Platím to jenom přes cenu té reklamy, která tam probíhá, ale to je takové hodně, hodně, hodně abstraktní myšlení. Ale teď se bavím o tom, co musím platit ze zákona. A tak ze zákona si platím to, že my během těch pěti, deseti let zmizeli významné osobnosti nositele zajímavých eh, dyzentních nebo odlišných názorů na věci, o kterých se bavíme, je z obrazovky. Z obrazovky, kterou já se platím. A dokonce i z toho Eteru. <kly> Pamatuju si na řadu pěkných e, tablů a legrací, e, které nastaly na legrací v uvozovkách. Pamatuju si, když nějaká taková neskušená, znamená ještě editorka e, na téma do nějakého pročadu českého Plus pozvala Dana Solise, To je jeden z lidí, kteří jsou velmi nenávidění a velmi ostouzení tím mainstreamem. A ona ho pozvala na určitou hodinu, že se bude vysílat nebo natáčet, co já vím. No a když to zji sděle, pardon, zjistil její nadřízený, což byl, myslím, pan redaktor Dudek, tak jí asi udělal nějakou přednášku, protože ona v zápětí tolohala Danovi eh, Sojsovi s úmluvou, promiňte, my jsme se spletli, my budeme mít úplně jiné téma, jiné hosty, tak zase někdy jindy, tak sem nechoďte, jo. Samozřejmě, že měli stejné téma, ale úplně jiné hosty nebo jiného hosta a, a odehráli si to v těch režimních nebo v těch prorežimních režimních závorkách, jak, jak byli zvyklí nebo jak se zvykali. A to zvykání fakt vznikalo postupně. Já si myslím, že jako nejvíc natvrdnou začalo po první ukrajinské krizi, to znamená po Majdanu. Někde kolem roku 2014-2015 se začaly, začaly dít tyhle ty blacklisty a to likvidování e, toho alternativního myšlení z těch médií, zejména veř veřejnoprávních. A dneska už je to tam prostě jako normální unizono, Já už jsem na to tady jsem upozorňoval máme téma Rusko, tak si tam pozveme e, Sašu Mitrofanová, e, Jefima Fištejna a Michaila Rom Romancova, který se mezi tím stačil e, statečně přenovat na Michala, protože to Michal připadal mocrovský. Všichni tři rusové původem, všichni tři s nějakým otevřeným účtem vůči Rusku. A tihle tí tři pánové se měli pluralitně bavit o, o téma Rusko. To je přeci nesmysl, že jo, to každý ví. Takže takhle fungují tato média. Je to jenom horší a horší a horší. A já jsem strašně zvedavý, jestli ta stávající vláda, která přichází, čili tím uzavírám tu otázku, Co se dělo v, v průběhu roku 2025, vlastně až do voleb nebo do současných dní. E, dělo se tohle a progradovalo to. Mělo to zákonný legislativní důsledky Došel ke schválení zákon Lex Ukrajina 7, kde se přilepil přílepek 318 a, který e, protože nebyli schopni definovat dezinformaci, tak. E, pro jistotu každého člověka, který říká něco ne, nežádoucího, tak ho pasují na člověka, který pracuje pro cizí moc. A to už je jako kruček od vlastně zrady. To je velmi nebezpečné, to je velmi totalitní. A proti tomu je třeba jako velmi zvedat hlas. E, a já jsem velmi zvědavý, jestli tato vláda, protože mnoho těch lidí e, z těch strán, který ji tvoří, znám dlouhodobě osobně tak důvěřu, v to, že to, co říkali předtím, teď ale e, Boris, já jsem možná poprvé za mnoho let optimista, slyšíš to, jo, to je, to je mm, unikum mm. Je, v tomhle pořadu, tak e, si přeju a důvěruji, že ty lidi dodržují slovo a můžeme to vidět konec koncu velmi brzy, že máme tady nějaký teďkon evropské jednání o financí pro Ukrajinu, o kterých lidé jako Babi, Švěco a Orbán říkali, že ne. Tak uvidíme, jak to bude, že ano. Ale od tohoto se to odvine. Jak moc, jak moc budou stateční i na tom domácím poli a jestli budou schopni, a oni to říkají, já jim to věřím, a protože jsem se i zčásti podílel na některých podkladech pro ty, ty odborné věci, na transformaci rozměrných médií, tak bych si moc přál, aby se to povedlo a aby se tyhle, ty, tyhle ty nepotismy myšlenkový, které se tam dějí dnes a denně od roku 2000, od takzvané televizní každé, tak aby se odbouraly. A, a začali jsme žít nějaký normální život, protože to jde, nám to ukázali v Řecku, tam prostě na půl roku zavřeli za na televizi, protože byla přefinancovaná je zadlúžená, bolo tam príliš mnoho ľudí, za sedm měsíců ji otvorili znova, byla tam třetina e, osazenstva a třetinový rozpočet a tá televize funguje do dneška, čo je příklady táhnou Exemplátra hund, jak říkáva tím. Dobré, čiže pochopil som to tak, že obaja ste sa viac menej zhodli na tom, že... Um... Keď som spomínal otvorený list z roku, 2023 alebo 2024, už neviem presne, vy ma možno opravíte otvorený list spoločnosti pre ochranu slobody prejavu, tak obaja ste sa zhodli viac menej na tom, že nezobrala si odporúčania z tohto listu vláda Petra Fialu k srdcu, práve naopak Keďže ona väčšinu aj tohto roka vládla, tak uh, tieto negatívne trendy pokračovali. Uh, pán Petro, ešte jedna taká jemne provokatívna otázka, keď tu Petr spomínal tie mená Romancova, a Mitrofanov a niekoho ďalšieho tých troch Rusov, ktorí prídu niekde a, a traja medzi sebou, sa rozprávajú a predpokladám, že ešte im drukuje uh, moderátor a teraz asi, ja neviem, či to len v komerčných médiách, ale zrejme aj v tých verejnoprávnych, nemala by práve rada, v ktoré vy sedíte, dbať na to, aby sa takéto veci nediali, aby tam bol názorový opinant, aby to bolo vyvážené. Prečo sa to nedieje? Pretože vy nedokážete u súdu prokázať, že objektivitu, ona sa nedá, neobjektivitu, vy nedokážete ani objektivitu, jo? to sú nevymahatelné právní pojmy, a my v historii máme řadu judikátů, když všechny tyhle ty spory, když jsme někoho, jako, vydali o někom rozhodnutí, že byl jeho pořád nevyvážený a neobjektivní, tak nás dal k soudu a soud rozhod, roz, soud chtěl, aby jsme to nějak prokázali. A my to nedokážeme prokázat. Jo. Takže vlastně tyhle ty boje de facto velká mediální rada, byť to mám v zákoně, moc nehraje, protože No a taky určitě judikatura a soudy, výklad, jako to, co je co objektivita, neobjektivita, nejenom teda to naše rada. A já tyhle ty, já vám nechci utéct z tématu, jo, ale tohle to, co říkal teďko Petr, tak pro mě de facto už je stará válka, kterou je dobře, že zrovna Petr a, a Společnost pro obranu svobody slova jí bojuje a další jí bojují, ale i ta, ta SOSPA, jak, ta, ta Společnost pro obranu svobody projevu vlastně daleko větší téma vidí, vidí v té budoucnosti. A to je zákon o DSA a, a další zákony, protože my všichni nahráváme do toho systému spousta dat o sobě. Že? My platíme telefony, my se připojujeme, my my máme zdravotní záznamy, my, my platíme kartou kdekoliv a, a, a tak dále. A tam je obrovský nebezpečí, že vlastně všechny tyhle ty údaje o nás a bene ještě za, za doby, kdy uměla inteligence to, co by chroustali úředníci a analytice mnoha dní, tak to dokáže za vteřiny vyhodnotit, tak to může skončit tak, jako v včinit ten sociální kreditní systém, kdy ve chvíli, kdy budete chtít žádat o hypotéku, tak se zjistí, co jste kde negativního buď řekl, nebo budete mít body negativní za to, že říkáte a zastáváte nějaké jiné nehodnotové postoje, že chodíte často do McDonalda a že, že vlastně nechodíte cvičit. Jo. A v ten moment získáte nějaký sociální kredity, který, který prostě vám snížej um, rating ale potom nedosáhnete třeba na nějaký benefit, který by ta banka, protože ta se hlásí k nějakému hodnotovému systému, a já nevím, jak to máte na Slovensku, ale naše banky prostě jsou, jsou v čele těchto snah, jak, jak vyhodnocovat, co je správně a co je špatně. Takže se můžete stát lehce tím svým nesprávným chováním a tím kreditním systémem občan druhé kategorie a nebudete mít ty výhody. A vy, abyste si potom sáhli na kariérní postup, na třeba na to výhodnější hypotéku anebo na, na něco jiného, No, tak se podřídíte tomu systému a začnete se chovat podle toho, jak ten systém chce. Tak v tom já vidím eh, velký nebezpečí do budoucna. Pravda, pravdu má Petr, který říká, že ty veřejnoprávní média, tamhle ty média, tyhle to novináři a tak, mají obrovský vliv pořád na tu společnost a svým způsobem rozhodují, kdo vyhraje volby. Nicméně, sami vidíte, že třeba Andrej Babiš, ten už má svůj kanál, má tam já nevím kolik 1,5 milionu sledujících, a on, když chce sdělit něco národu, tak vůbec se nespolehá na tradiční média a říká to po svých liních, stejně jako Donald Trump nebo, Don, nebo Elon Musk, když chce opravdu něco sdělit s velkým efektem, tak použije úplně jiný cesty než přes novináře. A tenhle ten trend bude pokračovat a v budoucnost jako jako těch Mitrofanovů a těch komentátorů, já když se s ním přilu a oni, oni mě obvinou z toho, že jsem, nevím, Dezová, Proroský, že jsem placený Kremlem, já nevím, co všechno mi říkají, ale, ale nicméně vždycky říkám, hele chlapci, za chvíru stejně skončíte, protože prostě budete hrát jenom pro tu svoji bublinu, tak jako všichni to dělají na těch sociálních sítích, protože jejich kredibilita pro část společnosti bude nulová. Pro ty jejich lidi, kteří budou říkat názory, které chtějí slyšet a který dokážou ty lidi formulovat, tak bude pořád. Ale to my máme všichni na těch, na těch sociálních sítích. A pak samozřejmě záleží na to jak, to, jak to hrajete, jak šikovně. Možná někde vlastně jdete pod pásovým způsobem, a pak máte jako hodně těch, kteří vás sledujou. Ale nicméně taková je doba. A co s tím, nevím, do budoucna, strašně mě to vlastně zajímá, když ta společnost se bude dál vyvíjet, nicméně my jsme na začátku nové éry, neumíme s tím pracovat a, a vůbec to nedokážeme ani ovládat zatím. Len dve věci k tomu a potom se můžeme posunout k jiné téme. Len, len dve, jedna krátka, že... Pravíte, že neviete pred súdom dokázať objektivitu vyváženosť za tieto pojmy. Zaujímavé, že na Slovensku mediálna rada rozdáva sankcie a médiá nášho typu, tzv. alternatívne, často prehrávajú. Mediálna rada rozdá sankciu, musia sa jej podriadiť. Napríklad bol nedávno prípad ta kde redaktorka si pozvala Jeffreyho Sachsa, dostala ta sankciu, že nebola protistranná, redaktorka vyhodená. Čiže nejakému druhu médií pri nejakom nevhodnom názore, takzvanom nevhodnom názore, mediálna rada zasiahne a keď sa potom aj neskôr skoná, koná súd, tak vyhrá ten súd veľa razy. To je zvláštne, ale nie, nie, nedokáže istá mediálna rada postihnúť mainstreamové médiá, keď majú jednostranné vysielanie, alebo verejnoprávne, vtedy mediálna rada nekoná. To je také zaujímavé. Druhá vec, ja vám chcem... tam jedno, jedno řeknu jednu vec. Ano, ja o tom vím, my sme s vaší mediální radou, sme na blízko, spolupracujeme, vaše mediální rada, když ti dám, já tam mám jako osobně lidský rád, ale daleko víc jako aktivistická. Ano. Oni chtějí ano. rozhodovat. My jsme měli tuto debatu a oni říkají, no dobře, ale to nebyla pravda a my musíme říct, že prostě nemají pravdu. Já si říkám, vy nejste ty, kteří to má, mm. máte posuzovat. Mm. Vy máte posuzovat porušení zákona. A tam zákon neříká, co je pravda a co je lež. To prostě ve chvíli, kdy je někdo teda jako poškozený, tak ať jde k tomu občanskou právnímu sporu, zahájí to u soudu a jsou rozhodne. Další věc proti vám, naše soudy, jsou pořád, pořád, aspoň v tomhletom, jestli Petr bude s tím trošku nesouhlasit s něčem jiným, ale co se týče vlastně tady té agendy, jsou velmi liberální ve prospěch ve prospěch médií. Ať se nám to líbí nebo ne, nebo ne, ale my reprezentujeme jako naše rada stát a ten stát jako a priori a s tím já dokonce souhlasím a priori straní médiím a novinářům. A priori. A já si myslím, že v zásadě je to správně, protože my jsme ten stát, tak <coughs> to my nemáme šanci zastrašovat média a taky média se nás nebojí, ale my máme prostě regulaci trhu, my máme přes tisíc subjektů, my, včetně porno serverů, který my jako do, do, dozíráme, co se týče to, porušování či dodržování zákona, takže, takže vlastně my nemáme zase až tak ambici v tom českém politickém rybničku, mediálně politickém rybničku něco řešit. My opravdu se držíme vlastně těch regulí, zákona a s těmi soudy hrajeme celkem fair hru, otevřenou hru a nesnažíme se mít větší kompetence. Než, než si myslíme, že nám prislúži. No to vám slúži k úcty a máte aj jeden krásny precedens, pokiaľ ide o, myslím, čo bolo AC-24, že už súd rozhodol, že jej vypnutie tohto alternatívneho média v čase, keď sa média vypínali, bolo protiprávne. Čiže, áno, áno. čiže skvelá vec, áno, a som, a som rád, že to zaznelo od vás, áno, je to skutočne tak. Slovenská mediálna rada je aktivistická, sedia ide tam ideológovia, ktorí nehľadajú pravdu, nehľadajú objektivitu, nehľadajú vyváženosť, sú to progresívne kádre. Uh, druhá vec, ktorú chcem ale v tejto veci povedať, a potom sa naozaj posunieme niekto nie len o tejto téme, ale toto je dôležitá vec. Viete zároveň, ale potom to, čo ste spomenuli, že tu ešte prichádzajú, uh, ešte prichádzajú rôzne, prevzaté smernice Európskej únie, transponované, ktoré treba prijať, a, a teraz tu máme tých dôveryhodných nahlasovateľov, ktorí zrazu majú právo nahlásiť nejaký obsah, okamžite to Facebook vymaže a tak podobne, že čo chcem povedať je, že tu potom ešte máme do budúc aj keď rozumiem tomu, čo hovoríte, že sa niekde ten svet uberá a možno táto téma už pre vás nejaká našťastie vyriešená, ale stále tu máme nad sebou ten tieň únie ktorá sa zbláznila do regulácií a reguluje o 106, pokiaľ ide o, o slobodu právu. Aj, to, to, co vy a... říkáte, tak sa napojuje to na tú mojú linii. Naopak, to, co vy říkáte, to je to, co tvrdím ja, DSA a Trusted Flaggers sú to po, pověření nahlášovatele. To je obrovský téma. A zatím tomu Čelí, a tá Evropská unie je v tom, naprosto hysterická, vyžaduje to po národných legislatívách, my se tomu celkem bráníme, nicméně už začnou na nás dopadat sankce, kdyby jsme měli platit za to, že jsme to nezavedli do svý národní legislativy a my s tím nějakým způsobem bojujeme. A protože vlastně i ta Evropská komise ví, že ty národní země, státy nejsou až tak úplně lojální tady k těm nařízením, tak to, co se stalo po nabě a stává se, <kly> že ta Evropská komise používá eviduje trusted flaggers napřímo, takže když vy jste nějaká neziskovka třeba v České televizi a v České republice a máte, máte chuť vlastně dozorovat a dohlížet chování lidí na sociálních sítích, tak vy se můžete evidovat napřímo u MSK <coughs> a tu roli toho, toho pověřenýho nahlašovatele sehrát ani k tomu nemusíte mít národní legislativu, což je naprosto šílený. No. Takže tak to vlastně ani, ani ty národní legislativy tomu možná nemusí zabránit a u žádní vlády, který prostě sem přišli, přišli teďko s Babišem nový, ale jestli někdo tomu dokáže čel já zaplať, právě to vypadá, že, že americká současná administrativa v tom má dost jasno. Tak to končí prostě v té Americe a u těch velkých gigantů, ať je to Google, nebo ať je to Twitter nebo Exco a prostě tyhle ty Amazon, všechny tyhle ty technologické giganti a řekli, hele, ať si děláte, co chcete, my máme vlastní regulé a my si to budeme regulovat prostě podle sebe a teďkou poslední doby znáte ten případ, by Evropská komise, Ilonovi Maskovi vyměřila, nevím kolik, 120 hmm. milionů euro, že má zaplatit pokutu a on říkal, já to platit prostě nebudu, tak si mě tam vypněte. Kdyby tohle Evropská komise chtěla udělat, že se vypne Google tak se zřítí celá Evropská unie, celá Evropa si klekne, protože na, na, na tom běží prostě spousta uh, softwarů, spousta dat, spousta databází, cloudů všeho, všeho vlastně, tak ty technologické giganti de facto ovládají scénu. Jo. Takže já věřím tomu, že, že ať si tady budeme vymýšlet cokoliv, pokud v Americe budou držet ten kurz, že prostě oni mají v ruce ty data, oni jsou majitelé těch dat. A oni prostě budou učovat, co dělat budou a co nebudou, i když Evropská komise se bude stavit na hlavu, tak je věřím tomu, že, že vlastně to nepůjde tou šílenou cestou, jakou by to taky mohlo být. Hmm. No, Peťo, chceš ještě k tomu, alebo se pozorám, že už bychom si je zahrať mohli pomaličky, tak klidně k tomu něco přijdeš a to moje pjesení. za minutku, no. já k tomu, co říkal vadím. Jenom malý dovětek, opět to vracím do hry. Uvidíme, jak se bude chovat naše budoucí vláda, protože naše jediná možnost ve vztahu k Evropské unii, a to jsem zpátky v politice, do které ovšem samozřejmě patří i ty digital services acts a podobné ptákoviny, tak je v, ní, v tom spojit se s podobně silnými nebo silnějšími. S podobnou zkušeností historickou, to znamená v našem případě s polským, maďarským, slovenským, případně Rakouskem, možná dokonce Slovenském, možná dokonce s tady, tady se velmi mě zásadně o tom, že by se mohla nějakým způsobem revitalizovat jistě ne statutárně, ale prostě jako územně ta Rakousko-Vrchská monarchie jako, jako spojenectví lidí nebo států a národů, který mají odlišný názor od toho zájmu, eh, řekněme, osy. Eh, Berlín, Paříž a dnes tež bohužel Londýn. Byl jsem tam nedávno na výletě a musím říct, že mi z toho bylo opravdu nepěkně, jako to město se hodně změnilo, ale to je na jiné povídání a když poslouchám jejich premiéra, tak mi vstávají vlastně na hlavě, asi jako když jsem viděl Vasilá Bělaka, to je tak zhruba na té úrovni, a tady se prostě začnou přetlačované v mocenské rovině. A otázka je, jestli ti šéfíci těch menších států TV4+, já tomu říkám, dokážu vykročit různé rubikony vzájemných nesovadů a dokážu najít uh, hlavně ty spojený nebo společný zájmy a já v to doufám, věřím, protože si myslím, že mě, jak to studuju, tak Maďarsko je jasné, Slovensko uh, a Česko uh, by mohlo být jasné, když se oba premiéři postaví dopad a nebude to jako, jak říkal Amerik Toplánek, nahoru měkký, dlouhů e, To je takové hezké, typicky Toplánkovské řečení. E, jakože doma jsem za hrdinu a brusil od kejvu. Tak to, to je docela nebezpečné. Jo? A Polsko je docela zajímavý fenomén, protože tam sice mají liberálního Tuska, ale Tusk nemůže jít proti Polákům. A Poláci jsou, jací jsou. Takže jako to, je, to je jakási jistota, tak jich je nejvíc e, v, to, v té jaksi, kontra e, Čili to, tam já enklávě. Tam já vidím velkou naději a taky tam vidím důvod, proč e, ta dnešní Uh, Lejnovská uh, unie tak strašně bojuje proti V4, proč proti tomu bojoval Petr Fial a další podobní, uh, protože jim to přikáží, protože je to jasný mocenský uh, monoid, který může uh, rozhodit tu, tu uh, umělou uh, jednotu kterou tady vytváří Evropa. Takže to je jenom ta jediná moje malá poznámka k tomu, co bylo řečeno. Co se týče písničky, tak já jsem nedávno četl rozhovor, teda recenzi jedné paní, co jí má moc rád a zvážím si jí dlouhá leta let vidívala na maturgině z jedného krasního divadla skvělá ženská vzdělána, Ale také trošku se podvolila tomu jako stávajícímu refranu a ona recenzovala film Jarek. Kdo ho viděl, ví, že ten film je trošku seberozryvnej, jsou tam všechny ty nepříjemnosti, je tam ten chlást, jsou tam ty estebáci, je tam samozřejmě i jarková sebestřednost a taková ta, to vědomí si, že je tím válcem zástupu, to všechno samozřejmě u Jarka platí. Jak já ho znám léta a jsme kamarádi, tak to, to prostě je pravda. A tahle ta paní, kterou já jinak mám rád, tak ona napsala, to, to, to mě teda uvedlo k sozám, že si neuvědomuje, že by někdy v minulosti Nohavica zpíval nějaký písničky, ktoré by byly postavení proti tomu tehdejšímu režimu. No tak ja som si s dovolením e, na zbytek dnešního pořadu vybrať si takové písničky a první z nich zazmitať a to se jmenuje Mávádka. Tak, ideme si a len pripomeniem, že ak máte otázočku studiozavinač slovodnývysielac.sk alebo naša stránka zelené tlačí, do otázka do štúdia. Už 29 roku chodím po svete a ten svět furt a furt se stejně točí Já budu klidně smát se, budu veselý Jenom mi vydloubněte oči Neviděl bych vypasené pán Tisíce let a stále ti Když něco prohnilého tady zasmrdí Říkají, ty snad něco cítíš Říkají mi Dobráci v rudém právu, není tak zlé Jen chlapče, zvedni hlavu Dejte mi do ruky, mávátko A řekněte, jak volat sláva Já už si najdu ten správný směr A budu mávat, mávat, mávat Můj soused odvedle je farář v kostele Moc brýma kluk, jenže často hledí k nebi. Já jaksi v nebi nemám žádné přátele a Bůh ten pro mě nikdy nebyl. Čtu jenom básně těch, kteří už zemřeli a ten svět furt a furt se stejně točí. Já budu klidně smát se, budu veselý, jenom mi vynloubněte oči. Říkají mi,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 Okresní inspektor Vlček má vilu dům a byt Takové nic a jak si krásně žije Já musel sedm roků bez koupelny žít Proto ať žije anarchie Říkají mi dobráci za koryty Není tak zlé, ovšem musíte pochopit ji A já Dejte mi do ruky mávátko a řekněte Jak volat sláva? Ja už si najdu ten správný smer a budu mávat, mávat, mávat, mávat, mávat, mávat, mávat. Ak, tera nám to sniel. Ja len pripomeniem, že dnes tu máme Petra Žantovského a Vadima Petrovás, ktorý vybilancujeme rok 2025. Ten úvod sme venovali veľmi dôležitej téme aj preto, lebo na ňu v minulosti upozorňovala Spoločnosť pre ochranu slobody prejavu. A teda hľadali sme odpoved na to, do akej miery odchádzajúca, alebo už odídená vláda Petra Fialusi tieto slova vzala k srdcu, ale do akej miery nie ako to vlastne bolo, keď už bilancujeme so, so, so slobodou prejavu v tom roku 2025. Ale spomínal som, že zapojím, že to robíme dnes tak výnimočne, keďže máme posledný v roku 2025, takže zapojíme poslucháčov skôr, ako to robíme obvykle. Mám tu mail od uh, posluchačky Milady, ktorá nás práve posunie ďalej v tejto téme. Keď píše, dobrý večer, ak som to správne zachytila, obaja ste pedagógovia, takže poďme hneď takto na úvod známkovať, ak by ste mali rok 2025 v českej politike hodnotiť ako v škole, akú známku by tento rok dostal a prečo by ste takúto známku dali? A ako ešte Milada píše, takú podotázku, bol rok 2025 skôr rokom stability, stagnácie alebo chaosu v Českej republike. No, takže, e, pán Petrov, e, ako pedagóg, neviem, či ešte stále alebo, alebo minul bývali tak skúsite poslucháčku v tomto smere vypočúť a dať nejakú známku tomu roku 2025? Pokiaľ ide o českú ja bych, politickú scénu, tak. Ja bych určite nedával jednu známku a kdybych to chtiel rozebírat jako na jednotlivý spredmety, tak to se mi zase nechce, protože se mi nechce o tej váde zase až tolik mluviť a sústrediť sa na ní. Ja bych řekl, že to, co mi nejvíc na ní vadilo, tak bylo to, že strašne lhala Lhala, lhala, lhala. Já si ani snad nemyslím na to, nemyslím, že tak špatně vládli. Nemyslím si, že ta nová vláda bude výrazně lepší. Fakt ne, že všichni ti, kteří věří, že teďko se něco výrazně změní. Je to otázka, jakým způsobem třeba to, co předvádějí u nás motoristé, že mají razatní rozhodnutí, to, co dělal jakoby Trump té Americe, no to já myslím, že na to nejsou tady podmínky u nás, že to může rozkejvat tu vládu, taky se mluví o tom, že tato podoba vlády nevydrží, uvidíme, si Turek bude vůbec spenovaný, co potom budou dělat motoristi, když mají ikonu, která je mimo vládu. Takže ono vlastně to, do čeho jdem, bude hodně problematický. Problematický teďko média jsou na straně, samozřejmě opozice jsou proti té vládě, včetně veřejnoprávních médií zásadním způsobem. Já jsem si teď dělal srandu na Facebooku, kde se napsal, že konečně eh, média a ty veřejnoprávní včele se pustili do pořádné kritiky vlády. Ano, pustili. Ve chvíli, kdyby byla jmenovaná nová vláda, ta stará nebyla kritizovatelná. A to lhali, lhali, lhali, lhali. Takže pro mě to bylo nepřijatelné, vůbec bych nedával známku, vůbec bych je, já bych je nechal propadnout. Ale kolik ty lži, my nevíme, jak je to s tím rozpočtem. Tam říká Babiš, že tam chybí 95 miliard. Stan Jura říká, to je ten bývalý ministr financí, že to je všechno v pořádku, že prostě to jsou nějaké priority, ty Babišovy vlády. Já nevím, jaká je skutečnost. My to fakt nevíme. A je to takový, to buď máte teda radit, radit tu stranu, nebo tu stranu a veřítě těm, nebo o něm. Já nevěřím nikomu. Nicméně za ty čtyři roky, to, co předváděl Fiala a jeho lidi, ta blazeovaná povýšenost ta neschopnost komunikace, ten nadhled a pohrdání, mluvení o lůze, mluvení o dezlátech, o proruské páté koloně, to je něco tak nehorázní, když takhle mluvili o voličích a o lidech a občanech České republiky, že prostě pro mě jsou neklasifikovatelný a podle mě na té škole vlastně vůbec neměli bejt, neměli tam co dělat, protože se spronevěřili vůbec tomu, že tam sú za ľudí a že vlastne mají mať na, na mysli všem blahobyt občanov, ktorí je platia, ktorí je tam vysali. Pro mňa naprosto táto vláda stratila kredéta. Je, je prostě podľa mňa nejhorší, opravdu nejhorší vládou za celú tú dobu po, po listoporové historie. No, tak známková vlastně nechceli, ale myslím, že ste ich nechali prepadnúť, ak som to dobre som to <laughs> počúval, takže je to Peťka z vašej strany. No tak Peťo, ty ako by si odpovedal posluchačke Milade? No tak já bych to vzal od konce toho, co říkal Vadim. Základní problém této vlády byl ten, že to byla první česká, respektive československá vláda a to včetně protektorátní která ve svých předách neměla ani jednoho ekonoma, která byla složena výlučně z diletentů. Ministr vnitra Němčinář, ministr dopravy novinář, ministr e, financí elektrikář a takhle bych ministrně pro vědu a výzkum, to bylo o záště dobré, paní Lankšádlová, byla provozovatelka penzionu, nevím, jestli hodinového nebo jiného, ale to je celkem jedno. Ta kvalifikace, která je, v tu stranu vyhnala do těch funkcí, je tak neuvěřitelně absurdní, že když jsme se smáli v 80. letech těm bylakům a jakešům, o kterých se v těch jejich výjučních listech psalo nepůjšťať na saká tak my jsme se tomu chytali. ale tohle je přesně to tež, jo. Neli horší, protože je to nebezpečnější v nebezpečnější době a, a s velikou suverenitou. A já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Já bych se samozřejmě připojil k Vadimově e, propadnutí, jenže já, jak učím na té vyské škole teď, tak oni ty hodí většinou nepropadají, oni odcházejí a třeba přejušejí. A tam je nejhorší známka 4, to je takový to, že už teda končíš, jo, a jako už dál, dál to nejde, jako pak už nastoup, nastoupí nějaké procedury. E, Mně pro tyhle ty lidi čtyřka připadá jako hodně nízké číslo, ale hod prostě jako ze své procedury to jinak neumím. E, nespomenu si na jedinou věc, kterou udělali dobře. A to nejhorší, co udělali je, že v podstatě forzírovali válku na Ukrajině. E, Muniční iniciativa, e, takzvaný výlet pana Fialy do Kijeva, který se odehrá někde v Černé nad Tisou, ve vlaku e, a tak dál a tak dál. E, To jsou všechno fligny, to jsou všechno jenom zástěrky. Flignacečka v Brně takové tomu zástěrka jako podvůdku, eh, abychom zakryli, že sami nic neumíme. Takže když neumíme nic dělat pro domácí politiku, no tak se vystavíme, že jsme ti světoví lídři. Tak máme jediného Tajvance v eh, parlamentu, pana Vystrčeha v senátu, pak máme teda Petra Fialu, který se neustále prezentoval jako světový lídr a kamkoliv jedl, ta, jel tak prohlašoval, že to je setkání světových jídrů. Já nevím, kdo tam všechno byl, včetně u ale ta arogance té vlády byla tak neskutečná, že já si, jako jak pamatuju si, po tom roce 1989 všechny vlády dost důvěrně a některé hodně zblízka, jsem v tom prostředí mnoho let fungoval na různých pozicích, ne jako politik, ani jako poslanec, ale jako odborník, který se kolem toho motá. A mnoha těch chodí, znám do dneška osobně a mnozí byli nekompetentní, mnozí byli málo kompetentní, mnozí byli špatně přijatelní, zkousuté, zkousnutelní, ale tohle byl zástup absolutní deletantů a s takovými nemůžete budovat stát. A jestliže si oni nevšimli, že jistý Proutka napsal kdysi pěti díl, pěticvazkový dílo, který se jmenoval budování státu, na to, že by to někdo z nich čet, se vůbec umějí číst, doufejme, že ano. Pan premiér určitě ano, ten určitě přečet spoustu knihík, kudenové, kalergio a, a dalších podobných klasiků. Tak, tak je, to, je to dost problém, protože oni si vůbec neuvědomují, že od, toho, od té své funkce jsou jako pro službu obci, jsou službu službu veřejnosti, že tam nejsou proto, aby, aby střádali nějaké vratky od někud ze zakázek a chodili po světě a říkali, že jsou světoví dři. Nejsou. Nejsou, nebudou a s tímto jejich přístupem také určitě by nikdy nebyly a nikdykoliv v budoucnu. Takže pro mě to, to jako ta pětka je číslo, který je hluboko pod ponorem. Tak. Som zachytil, keď pán Petro hovoril o tom, to je zaujímavé, že... On to vnímal tak, že tá Petra Fialu vláda Petra Fialu, že ona možno aj dobre v mnohých ohľadoch vládla, lenže teda problém bol, že klamali a za to klamstvo prepadli u neho. Ale, pán Petro, tak skúsme z opačného uhla pohľadu ísť na to. A to ma bude zaujímať, čo aj potom Peťok k tomu povie, lebo myslím, že túto sa možno trošku v tomto budete líšiť vydvaja. Keby sme sa na to pozreli z iného uhla pohľadu, že... tak skúste im povedať, že v čom bola tá vláda Petrafialu dobrá, dobrá? Keby ste mali teraz skúsiť sa zamyslieť, že také nejaké jej rozhodnutie, ktoré by ste určite vnímali pozitívne, viete také nejaké strategicky správne rozhodnutie, ktoré táto vláda od, od už čerstvo odídená podľa vás v tom 2025. urobila, tak našli by ste takýto pozitívny bod taky jednoznačně, taky něco také velké, strategické, kde povědět, ano, toto bylo správné rozhodnutí vlády Petra Fialu. Asi konkrétně, já si to nevybavím možná Petr, jo. Když se ptají takhle novináři tady komentátoři, nebo komentátoři říkají, v čem odpovědějí na tuto otázku, či byla dobrá, tak všichni řeknou zahradničí politika. Mm. To je přesně pro mě, když kdy, kdy si myslím opak. To už zmínil Petr. Ta ukrajinizace české politiky byla tak jednoznačná a tak, tak brutální, že prostě si nemyslím, že byli dobrý ani v té zahraniční politice. Tak možná, že se snažili o nějakou... Nevím, samozřejmě mohli být horší. Samozřejmě mohly být další. Já si myslím, že, že, že, že vlastně byly vlády, které rozdali ještě to málo, co se nestratilo v 90. tak z toho vlastně majetku státu rozprodali strategické komunity, takže se jakoby rozkladlo Máme dividendy, které odcházejí z České republiky od 400 eh, milionů, nebo mil, miliard nebo ne, ne, euro nebo korun. Prostě strašně velká částka. A to si myslím, že vlastně tohleto jako neudělali Takže to by se jim dalo přičíst dobru, ale je otázka, co tady ještě tady zbylo. No zbyl čes, možná, že mohu prodat čes. Takže si zase nemyslím, že jako by udělali něco tak úplně strašně špatně, že by se měli zavřít do kriminálu. To asi ne. By byla vlastně taková vláda, která šla nějakým středem moc neprospěla, asi trochu ublížila a je otázka, jak prospěje ta nová vláda, možná, že ten rozpočet nějakým způsobem se pokoušela stabilizovat. Uvidíme, jak teďko, teďko ten papič s tím, co všechno nasliboval, kde <těk> se peníze, asi se zadluží. Jestli to bude správně, myslím si, že to správně nebude. Takže otázka vlastně, když to potom budeme srovnávat s fialou, tak možná, že se vyloupne něco, čem se dá říct, že třeba ten fialát byl přeci jenom dobrý. Kdyby si, Pečo, nějaký taký strategicky dôležitý svetlý bod našiel u Petra Fialieho velmi Veľmi, veľmi, veľmi e, Vadím tam včiko jednu strašne dôležitú větu nebo slovo a to je lež. Ja sa veľmi dobře vybavujem k roce 2014, když Fiala sa stával předsedou ODS, tak tam vykrikol z tribúny Neznáte nějaké recepty, na které by Evropská unie měla lepší odpověď než my? Neznáte, protože takové neexistují. Eh, Potkalo se pár let, z pár lety a najednou se z Fialy stal eh, takový ten největší eurořitělezec. Eh, který jako považoval za, za veliké vítězství, že zvládl to skvělé evropské předsednictví a jak si rozumíme s tou Lejnovou a podobně. To, to, to, jsou, to jsou lži. E, pamatuju si na fialu, který e, gestikuloval v těch předvolebních klipech e, e, tak těma rukama, jak rozhazoval, tak říkal už tehdy, garantujeme, že nebudeme zvyšovat daně. Garantujeme, že nebudeme zvyšovat odchody do důchodu. No co udělali? První co udělali, že zvyšili daně různého typu a v zápětí rozjeli pod vedením pana Jurečky ten takzvaný, tedy takzvanou důchodovou reformu, která ovšem znamenala jenom to, že mnoho lidí okradla ani komunist nedala. E, jenom, stát, jenom tomu státu, který mus bylo na rozhazování na kráviny, na, na Ukrajinu, na muniční iniciativy, na brožurky, na neziskovky a tak dále a tak dále. Je prostě to vidět celý týhletý šíři. To prostě není sranda. Jako ty neziskovky, jenom člověk v má ročně jen nebo uh, rozpočet, 5 miliard. Pět miliard. To není málo peněz. To je největší česká neziskovka. Ty peníze jdou z části z českého eráru, z části z evropského. Ovšem, ten evropský je krmený teda také českým, že? A Eh, nikdo vlastně neví, co, ten, eh, co ta firma dělá. Jenomže zaměstnává spoustu lidí, indoktrinuje po školách školáky, jak si mají co myslet a dělá podle mého názoru velké škody na budoucnosti. A tohleto všechno eh, se zapřístahali od ESÁci v ČLSP že odstraní, neodstranili, podpořili, potvrdili prodloužili, posílili a tak dále a tak dále. Člověk, ano, to slovo leše, je, to, co použil Vadim, je absolutně přesné a já bych na tom vládnutí opravdu hledal velmi těžko cokoliv, protože to je přesně ono, ne? už jsme o tom mluvili prvé, jak jsem citoval tohoto plánka nahoru v někej tvrdý, tak ten Fiala vždycky tak jako by Nějaký ten evropský summit nebo něco a vrátil se s něčím, jako že je to velké vítězství. A přitom to byl ten největší paskvil, který šel proti veškeré ideologii ODS od samého začátku. Takže já si myslím, že nejhůř se teď v tuto chvíli spí Václavu Klauzovi a můžeme si o něm myslet, co chceme a Vadim i já jsme s ním v různých epochách spolupracovali a známe jeho klady i zápory, mm. ale prostě on byl, byl zakladatelem té partie a, a byl tím, kdo jí vtiskl nějakou ideologii a ta je dneska v ní ta je úplně pryč. Tady se absolutně, absolutně zmizela z politiky ideologie, a sú ideógie, totiž to súvisí to odreženie slova. To znamená neľhaní. A to je, si myslím, základný vec. No tak, tuto keby sedel s nami pán Fiala, tak on by teraz pustil iste celé priehrštie veci, ktorý sa pozaril. On bol šokovaný, že neviete nájsť ani jeden svetlý bod. Tak ja teraz za neho... Nutella to bol vnikajsý marketingový tak. Upozorňoval na to, že v Nemecku majú Nutelu viečší za mene peniez. No to je úžasný, to určite nadcho celý národ. No počkaj, ja ti pomôžem s jednou vecou. Iste by to spomenul, tak ja to poviem za neho, že napríklad vec, ktorá sa podarila úžasná je, že vy ste dnes absolútne sebestační, pokiaľ ide o zdroje energii, ste sa odstrihli definitívne od Ruska a, a od ruských zdrojov energii a teda ste ďaleko sebestačnejší, nie ste odkázaní na, na, na diabolské Rusko a Putina, ako napríklad Slováci, však Ficov bojuje za Putina, vy ste sa odstrihli, vy už ruské zdroje nepotrebujete a máte ďaleko bezpečnejší energetický mix. Napríklad úžasná no, ktorá sa pozerá. A to je predsa len ukázka tých ktorá ma strašne točí, protože on by mu na to bude argument, že dobrý, dobrý, ale my to kupujeme na tých více v místech od tých obchodníků ale odkud to majú tí obchodníci? No majú to z Ruska. A on řekne, ale to už jako mě se netýká. Já prostě mám možnost to koupit od více obchodníků. Odkud to kupují oni, no to už prostě není moje věc. To je to strašné pokrytectví, který oni předvádějí, Protože přece nejde o to vlastně, od koho my jakoby, to kupujeme, ale kam nakonec ty naše peníze doputujou. A jestli doputujou do Ruska, a jestli doputujou na podporu té války na Ukrajině, proti kterými my, my jdeme a říkáme, prostě bude tady sankce, a kolik už stá sankce bude platit, ale přitom stejně tím mechanizmem ty peníze tam posíláme. Byť vlastně říkáme, ale my nekupujeme, to nekupujeme napřímo, tak je to nesmírný pokryteství. A já bych si aby na to potom řekl dobře, tak jo, tak jsme tak platíme marži obchodníkovi ten na tom vydělává, pak je to u nás takhle drahý. Ano, nedokázali jsme to, nedokázali jsme se ostřinout od uh, ruských zdrojů. Hmm. A ono um, promění, no, to, ono kruvně, ono kruvně, kruvně. ještě jedna věc, jo, když se bavíme o té energetice. My jsme byli desítky let a teď nemyslím jenom komunismus i let a ta po něm. Uh, energeticky soběstačný, uh, nejenom díky atomovým elektrárnám, ale obecně uh, všem, všem zdrojům. A my jsme se upsali, že budeme naše energie odevzdávat do té slavné Lipské burzy, takže my tam za, řekněme, částku X, odevzdáme, a částku 3 až 5X o odtamtuž znova kupujeme zpátky. E, to je všechny, e, to je biznis Já nevím, e, kdo s tímhletím může být v souhlasu, ale pro mě je to největší podvod na téhle zemi. Možná to není Fialov podvod, možná e, to někdo zařídil takhle hezky před ním, ale on to podporoval, on, on to obhajoval. A právě tím, co říkal Vadim, <coughs> jak bojoval teda hubou proti tomu ruskému plynu a ruské energii, tak, tak jakoby posiloval ten v úvozovkách domnělý evropský koncenzus nebo nějakou tu, tu, ten náš soulad, ale to všechno je jenom křevd. No, o nic ho tam nejde. A na tom kšeftu my prodelávam. Hmm. No, ja, poďme ďalej. E Mail od Petra je síce krátky, ale dobrý. Bo však dnes bilancujeme. Tak píše, dobrý večer. Spomínali ste, že v minulosti bol vnímaný rok 2025 v predpovediach ako zlomový. Bol teda pre vaši hostí zlomový ten rok? A ak áno... E čo bolo podľa vašich, hostí naj... podľa vašich hostí najväčším politickým zlomom roku 2025? Peťo, skús pokračovať, keď si už teraz hovoril. Máš tam niečo okay. také zlomové v tom ano, 2025? Ja tam mám jednu vec, ktorá ovšem e, sa mi môže jeviť ako zlomová, ale ešte vôbec neviem, jak dopadne. Hmm. E, my sme asi dva nebo tri roky ešte s nejakými z rôznych strán parlamentních i neparlamentních, no. myslím tím SPD, Trikora a tak dále pro, tak jsme e, projednávali možnost propojení možností volebních sil těchto stran. Ono to mělo dva efekty. Jeden efekt, že v minulých volbách v roce 21 šlo do koše přes milion hlasů, který šuje za malýma stranama. To už nebyla jenom Uh, trikonora, byla to přísa, bylo to ale i takový títěrný věci jako alience, národních sil a tak a tak. Ale bylo to milion hasů. Milion hasů není málo. A tak jsme si tehdy přítali s kolegy Kdyby se podařilo udělat nějakou takovou neformální nějaké souručenství, koalici, to je jedno, jak se to řekne, pod hlavičkou SPD, která byla jako jediná parlamentní strana, tak je možné, že část z toho milionu hlasů nepropadne. Povedlo se to ku podivu prosadit i na, na úrovni nejvyššího vedení SPD a jako výsledek známe, víme, že jsou v parlamentu členové SPD, tedy kolory pro a svobodných a teď si můžeme klást takovou čistě hypotetickou otázku, na to si neodpovíme. To nevíme. Dostali by SPD vůbec aspoň těch sedm a kousek procent, co dostali i s těmi ostatními stranami, což je nejhorší výsledek v dosadních volebních dějinách, anebo by se vůbec nedostali do toho parlamentu. Ani to není vyloučeno, já to nevím. Já to nechci vůbec komentovat, predikovat nic, ale považuji tohleto spojení, aspoň do posud ho považuji za více šťastný než nešťastný. I když samozřejmě, když, když se vám strana vejde do nákladního výtahu, a z těch 14. hodí je tam 13 předsedů, mm. tak je to dost problém vždycky. E, a jako určitě ty je tam zaděláno na hodně různých nesvárů a, a podobných věcí. Ještě není mm, schválená vláda, respektive nemá důvěru. To bude 13. ledna. Takže, takže uvidíme dál, ale je strašně bych se přál, aby tenhle subjekt nějakým způsobem přežil, protože má nějakou životoschopnost, má nějakou, aspoň v, v základních obrasech e, ideologii, která je jim společná nebo podobná. A může být jistou oponentou uvnitř té koalice. Ať už ano, která samozřejmě bude mít, bude mít ten handicap, že bude muset vyhovět největšímu množstvu lidí, ať už voličů nebo evropských papášů, anebo motoristům, kteří, kdo ví, jak dopadnou, Vadim o tom mluvil, nebudu to opakovat, ale ne, zatím, zatím se jejich působení na té scéně vypadá jako vel velká improvizace. Nevím, nevím. Každopádně mají svá procenta. To, že jsou v té, v té koalici považuji za pozitivní, jak se budou dohadovat, to je koneckon jejich kafe. Jak říkal vždycky Král, to je tvoje pivo. Uh, tak to je jejich pivo. Ne, ale moc bych si přál, aby, aby to uh, vydrželo, a aby našli nějaký průsečíky, na kterých se shodnou. Hmm. Bude to strašlivě těžké. Ale je to po mnoha letech první volební výsledek, který uh, se mi docela líbí. Dokonce i ten volební výsledek v roce 2017, kde tedy zítězil Babiš a na nátlak Merkelové nevzal na loď, e, o okamuru, ale hamáčka a komunisty, e, na což myslím potom dojeli, jak socení, tak komunisti, tak e, to prostě jako nebylo rozumným, podle mého názoru. E, Teď to vypadá, že akože by to mohlo být, byť, že na realite. E, jestli to tak bude, nebo ne, nevím, ale jako dneska som tady po mnoha měsících za optimistu. No, pán Petro, tá otázka smerovala aj na vás. Na, keď by ste sa mali zamyslieť nad niečím prelomovým alebo, alebo najdôležitejšou politickou udalosťou, tak to môžeme nazvať, roku 2025, tak čo je to pre vás? Já bych navázal na Petra s tím, co vlastně se událo a původně jsem chtěl říct, že nástup americké administrativy, která začala vlastně začátkem ledna 25 a to mělo obrovský vliv, vliv i na nás a na sebevědomí možných změn, že změny jsou možné, ale zároveň bych navázal na Petra s tím, že Andrej Babiš si vybojoval, odpracoval ten výsledek neuvěřitelným nasazením, soustředěním, obrovskou energií, kterou o to dává, do toho dával. A on teďko do té pozice předsedy vlády a předsedy koalič, koalice, ať je teďko jaká chce, ať se a, a motoristi čertví, jaké si vůbec vydrží, tak on je neuvěřitelně připravený. On dozral, Andrej Babiš prostě dozral do to státníka, který ne, nejenom umí někde prostě zatlačit, někde uhnout, někde být trpělivý a někde prostě zabojovat. A zároveň ještě to businessman, který dokáže eh, vlastně tím Trumpovským způsobem dělat biznis. Má prostě eh, know-how a, a gramotnost člověka, který dokáže prostě věci, věci já to řeknu vulgárně, ale obchodovat, prostě administrovat k výsledku, jít na výsledek, což teda akademická role předsedy vlády v Fialy byla v tom, že akademici nepotřebují výsledek, akademici se soustředí na proces, věci se dějou, když se schůzuje, když se řeší, kdy se přijímají, tak jako v Evropská unie, kdy se přijímají závěry, tuny papíru a memoranda a to už oni považují za práci. Když to člověk z praxe a, a z biznisu přichází s tím, že pro něj rozhoduje ten výsledek. A v tomhle ten babiš neuvěřitelně dozrál, Tu energii má a já se teďka zvědavej opravdu, protože ten Titanic, který tam jako u nás jede, nebo v politice vůbec, nebo v Evropě, je tak obrovský a tak má tu sílu prostě neustále si šinou tětním směrem, že nějakým způsobem ho vychýlit z toho směru, přibrzdit, dát mu jinou trajektorii, to já se tuto chvíli nedokážu představit, kdo by to měl umět, ale kdo by to mohl trošku umět, snad jediný z té české scény je v tuto chvíli Andrej Babich. Dobre, môžeme sa ešte tomu trošku povinovať, ale dajme si opäť hudobnú prestávku, lebo nám ostáva dokonca relácie polhodinka, vždy to tak robíme v tejto relácii, že to je tá polhodinka, kde už teda bežne zapájame aj poslucháčov, ale keďže dnes od začiatku môžu písať a aj ich zapájame, tak bude to taká štandardná polhodinka vlastne v réži tej, ako sa to uberá tá relácia aj teraz. Ale predsa si to len, Peťo, poďme trošku oddeliť hudobne, pesničkou číslo Ľične. 3 určitě velice rád. Já jsem navázal na ten článek výše zmíněné nejmenované redaktorky, která nenašla ve staré tvorbě mnoha věci žádné konfliktní písně s tehdejším režimem. Tak jsem pátral v těch obdobích 82, 3, 4, 5 a podobně. A našel jsem tam krásnou píseň, krásně jmenuji Blues o malých bytech. A on pak pokračuje dalšími dvěma slovy, které řekne on sám, já je tedy říkat nebudu. Ale už je 22 hodin, takže mohou zazniť. No, môžu. Čak ak máš, to je člena mediálnej rady, tak ak to máš od neho odobrané, tak môžeme hrať. No, to musí Vadim schváliť samozřejmě. Ano, Áno, áno. Musí to najskôr dopredu schváliť. A ak... uvidíme, když tak je navrhlo na nějakou sankci. Tak, budeme sankci. Nemne, boj on to musíme. Ale pravda je, že sme po 22 hodine. Asi jednu minútu zneseme pokolík, ale... To... Už, už aj dve minúty, to už môžeme ešte na hrubšie slova po dvoch minutách. No dobre, hráme a po pesničke pokračujeme. Se tak zmenšujou byty a pokoje, je stále těžší, těžší je stále těžší, dostat se do koupelny jen tak bez boje. Vždycky ti pochybí místa kus, vždycky ti překáží nějaký panely, a proto zpívám blues o malých bytech a velikých prdelích. se tak zkracují úřední hodiny Je stále těžší, těžší, je stále těžší Dostat se do socdemo či jiné ciziny Vždycky ti pochybí nějaké plus Vždycky jsou nějaké malé zádrhely A proto zpívám plus O malých židlích a velikých prdelích je tak stále více nomenklaturních míst je stále těžší, těžší je stále těžší, mít diplom v kapse a víc si jist, že budeš jíst. Vždycky seš na hlavu mírně šus, vždycky ti řeknou takových jsme viděli a proto zpívám plus o malých mozcích a velikých brdech. Zpievákú. No vážne, jak nám tak řídnú řady folkových spevákov. Je stále těžší, těžší, je stále těžší Nemýt to na háku a nebýt v lapáku Ači je folkový realizmus, žijou ti, co se, se mnou, přátelí Já jim zpívám blues o malých bytech O malých židlích, o malých mostcích a velkých, strašne velkých prdelí. No a sme v tej záverečnej polhodinke na našej dnešnej relácie Dualog ktorej dnes počujete okrem Petra Žantovského aj Vadima Petrová, hudobníka, pedagóga, člena rady, ako ste počuli pre rozhlasové a televízne vysielanie. No a vy nám môžete písať maily na adresu studiozavinač KSK, alebo cez našu stránku, cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne je tu aj ten čas, ak by ste chceli zatelefonovať, tak 048 381 0101. Ja je hneď využijem tu príležitosť. Pri pohľade do mailu tu máme otázku od... Uh, uh, od kohože? Od Jaroslava. Uh, pán Vadim Petrov hodnotil, že... si to nájsť. Že vláda pána Fialu u neho propadla, ale nebyla zase tak úplne špatná. Opravdu tých úspiechu neli prehršel. Kampelička, dozimetr a vrchol Bitcoin gate, Bitcoin gate s nasazením úspiešné uklizečky De s vyřešenou časovou osou a ticho po Podle Podľa mňa nejhorší a prolhaná válda v celé histórii. Tak toľko názor. Tam nebola ani otázka, skôr takýto názor od poslucháča Jaroslava. Ja, ja, ja si souhlasím s letím, ale zároveň ako odmítam hrát, vlastne my říkáme narativy, neviem, jak tomu říkáte na Slovensku, ale no, no, narrativy. To, to jsou takové ty hry, které se hrajou a já se třeba nekoukám na publicistický pořady, protože jedna str strana říká něco a druhá strana něco opak a vždycky se snaží zasáhnout tu první stranu a do toho ten moderátor to píská a používá všechny bitcoiny, kampeličky, dozimetry a tak. A já tohle nehraju. Já se snažím vidět prostě tu situaci jinak než optikou, než agenda setting, se tomu odborně říká, těmi no, tě, těch novinářů. Protože oni nám vnucují pojetí hry, pojetí uhlu pohledu a tu optiku, jak máme sledovat tu politickou scénu a já a priori to odmítám, dávám si pozor na to, abych vlastně tenhle ten jejich narrativ, tenhle ten jejich způsob pojímání té politiky Nehrám. Takže proste tyhle ty slova, ktorí zazneli, tyhle ty kauzy, rozumiem je, počítam to vlastne do toho ako světa té politiky, ale vyhýbám se jim, ale v závěru uh, s, s kolegou, který napsal ten e-mail, souhlasím, pretože v závěru si shodneme, máme úplně stejný postav. My sme pred Vesničkou rešili tú otázku po poslucháčskom maili, že, že čo bolo pre vás, akoby to naj najprelomovejšie, čo sa za ten rok 2025 u vás v politike udialo. Tak keď teraz sa pozrieme e, rok dozadu, takto na konci roku 2024 vychádzajú tie rôzne čierne labúťa a predpovede, čo bude, ako bude, tak mnohí vtedy tvrdili, a tuto si napríklad pozriem e, analýzu Foreign Policy Research Institute, kadiaký títo mudrlanti, ja neviem kto, komentátori, tak oni v, na, na sklonku roku 2024 uvádzali, že hlavnou udalosťou v Českej republike budú uh, a, ktoré bude, a to bude to hlavné potenciálne rozhodujúce pre celú politickú orientáciu krajiny a teda hovoria o voľbách, ktoré sa u, u vás konali v oktobri 25, a Prečo toto oni označili za to úplne, že top udalosť politickú roku 2025 už v tej dobe, tak obávali sa, alebo také, dali také vyjadrenie s obavami, že tieto voľby môžu posilniť populistické a euroskeptické sily, že sa po voľbách senátnych, alebo teda tých nesenátnych, no parlamentných môže oslabiť centristický centristické pro EU smerovanie Českej republiky a že môže dojsť k posunu politickej debaty smerom k národnej suverenite a k kritike Európskej únie. To boli obavy vyslovené na konci roku 2024. Rok 2025 priniesol voľby, tie už vieme, ako dopadli. A teraz, pán Petrov, z toho, čo ste tu počuli, ako také obavy, že čo všetko môžu tie voľby priniesť, posilnenie populistických euroskeptických síl, oslabenie centristického pro EU smerovania Českej republiky a presun debaty smer od, teda k národnej suverenite a k kritike Európskej únie. Vy ste hovorili dnes v relácii o tom, že vy by ste trošku boli takí opatrní v tom, že vkladať veľké nádeje do tejto vlády, novej Babišovej, že, že by nejaké úplne že veľké zásadné zmeny priniesla, tak práve na pozadí toho, čo už z vašich úst zaznelo, ako hodnotíte tieto obavy vyslovené, vyslovené rôznymi komentátormi a odborníkmi na konci roku 2024. Potom, ako teda tie voľby u vás dopadli, tak... Sůd já já jedno, jednoznačně jednu věc. No. Já nemluvím jazykem tohoto kmene. Vůbec celou toto to, um, Filipiku, tak jak se to čet, kterou všichni známe, která ji recyklují, všichni ti, kteří otveřeno právních televizí, přes komentátory, přes uh, ty, který zastávají pro a všechny tyhle ty postoje, tak jako to vopakou je to mantra, který když se dobře naučíte, tak s touhletou mantrou můžete jít do politiky, zúčastnit se volebního klání a dostat se do poslanecké unie, unie, sněmovny. U nás se teďko dostala řada mladých lidí, kteří se to, co jste právě čet, dobře naučili, umí to říkat v mnoha různých podobách, reagují de facto, ani když se jich na to nikdo neptá, tak podobnou Podobnou řečí a já bych vlastně mluvil úplně o něčem jiném. Já bych mluvil k návratu k selskému rozumu, k, k, k rozumu jako takovému, k zájmu národních zemí, národních států, k úkolům Evropské unie, proč jsme ji chtěli, proč ji potřebujeme, proč vlastně jakou by jsme jich chtěli a jestli se neposunula úplně někam jinam a vůbec ten ten úhel. Včetně jako slov populismus bych odmítl, protože samozřejmě, když usilujete o o mandát, tak musíte těm lidem e, jako nabířet nějakou vizi, pro kterou oni se natknou a, a zvednou ruku. Když to tato ta celá parta opakuje vlastně i za peníze Evropské unie, ty, všechny ty průzkumové agentury e, jedou na různých dotacích, grantech, tak se účastňují tyto tý hry a já jsem rád, že právě e, jsme se vrátili zpátky k obecným češtině, k obecným pojmům a Obecnému pohledu, jak, jak rozumět tomu, že Evropa, Spojená Evropa, může sehrávat nějakou roli ve prospěch národních států, ve prospěch jejich občanů, ale pořád je to jenom konstrukt, který, který má sloužit věci, a nikoli tak, aby celý systém a všichni lidi a občani byli ve vleku vlastně toho systému a té evropské unie jako takové No, teď ako to ty máš s týmito predpovediami na konci roku 2024? Čo hrozí Českej republike? V jaké miery sa hrozby splnili? To je možno taká skôr... Teraz, vieš, teraz nebudeme bilancovať, teraz skôr také predikcie dávame. Predpovede, že čo sa z tohto podľa teba naplní? Z týchto obáv, vyslovených. Tým predpovedním sa dostanu za okamžik. Jenom bych doplnil Vadima v jedné veci On vyslovil uh, pojem agenda, keď se, se ten chce veľmi zásadní Pojem z oblasti mediální teorie a z oblasti teorie manipulačních technik. a Agenda setting znamená, ne že vnutíte občanovi nebo příjemci médií nějaký názor, ale vnutíte mu téma, o kterém bude dále přemýšlet. To znamená, vy ho Vlastně v takovém první, v té první vlně ovlivníte. Ještě před nějakými čtyřmi, pěti lety měl Václav Moravec v anunci je v České televizi na svůj pořad OVM e, Měl e, větu, to bych možná i to správně. E, vážení přátelé, v tomto pořadu otázky Václava Moravce se dozvíte, o čem budete celý příští týden diskutovat. To je přesně ono. Všechny teorie, ať už máme kompsa nebo koloko jiného, kterých se zabývaly vážně agenda settingem nebo nastavováním agendy, můžeme česky, tak, tak docházeli k tomu, že vlastně nelze úplně jednoduše bez beznásilí vnutit člověku názor, ale lze mu předložit, předhodit téma, o kterým se zamýšlí. A pak je už tak ty jako zčástě nalomený. Tak to je, to je číslo jedna. Co se týče čísla dvě, jak se snad to ptala, ta predikce. Všechno to závisí vše opravdu na tom, co se, co se bude dít v Evropské unii a ve svým vztahu s Amerikou. Amerika má dneska úplně důležitější zájmy. Jí zajímá Jižní Amerika, Goronsko, Čína, Indie, Br já nevím co, Indonézie, Brics obecně a začíná mít a dokonce myslím, že to Trump i někde vyslovil že Když uh, Evropská unie nepřistoupí na ten jeho uh, x-bodový plán uh, na mír v, na Ukrajině, tak prostě se o um, něj nezajímá. Teď si to řeší sama, je to její válka, ne americká válka. To samozřejmě není úplně pravda, tu válku rozputovali američani. Samozřejmě bez spojenství s. Uh, Vnitřním, vnitřním politickým milie e, proti Janukovičovi. To je na jiný pořád. Každopádně, každopádně e, Trump tohle vyslovil a, a zřejmě na tom hodlá trvat. To znamená, že je zcela zjevný, že z geopolitického hlediska mají zájmy jinde než v Evropě. Evropa je totiž strašlivě nespolehlivá. E, tím, jak si dokázala sešměrovat vlastní pravidla a jako v podstatě se zne, bych to řekl, znemocnit nebo zne, ne, odstranit svoji schopnost cokoliv řešit, jako ta Evropa dneska už neumí řešit nic, dokonce ani ty blbý dotace v francouzském věnářům jo, nedokážu slyšit, jo, tak je ruší, e, protože na ně nemá, protože ty peníze strká do Ukrajiny. To jsme viděli ostatně na, na, na velice čerstvém e, vystoupení soudroha Zelenského, který vysvětlil Evropské komisi a Evropskému parlamentu co má dělat, aby Ukrajina vyhrála válku nad Rubskem. To jsou přece úplný nesmysly. Každý, kdo trošku něco ví z historie a trošku něco ví z politické teorie, tak ví, že ta válka nelze být vyhrána ani z jedné, ani z druhé strany tím banálním banálnym způsobem klasickým. Tam musí dojít k diplomatickýmu věrovnání, k žádnému jinému. A to diplomatické věrovnání obsahuje ekonomický. Takže já, já, mě opravdu nejvíc zajímá, co ta naše vláda bude dělat v tomto směru, protože to pro mě bude signál, zdá jí voliť příště nebo ne. No a zatiaž první krok, keď už sme prítom jako spokojný lebo už niečo v tomto smere naznačila vláda, toto svoje smerovanie vaša? A ja mám takový problém, ano, tady, tady Vadim e, Andrejevi Babišovi postavil pomníček e, veľmi ctihodnej a má pravdu na viecech, jak ja toho pána znám 14 tak opravdu se strašlivě změnil a strašlivě na sobě zamakal. To má pravdu. Na druhou stranu e, si nejsem úplně jistý e, tím, jestli bude schopen vydržet všechny ty tlaky, které se na posypou ze všech stran. Právě proto, že má všechny ty bydny, biznesy v Německu, ve Francii, a nevím kde. Konec konců vláda v roce 2017, je vyhába volby poprvé nebyla sestavena s okamrou právě na zásah paní Merkelovy, která e, mu vysvětlila, že má spoustu podnikání v Německu a úvěru v německých bankách a že by bylo rozmější se tedy spojit ve vládě se sociálními demokraty, i když jsou to neumové a že v Německu s tím mají už jisté zkušenosti. Takže se Andrej vrátil do Prahy a udělal to. E, já se takovýho scenácia strašlivé obávam. Dúfam, že k nímu nedojde. No, keď hovorím o tom, že ako si spokojný s tými úvodnými prvými krokmi, tak len poviem, že Andrej Babiš už pred nástupom do úradu deklaroval, že Česká republika neposkytne finančné záruky Ukrajine, pokiaľ ide o implementáciu niektorých politik Európskej nej napríklad migračný, pak odmietate emisný systém, test dvojky. Čiže idete ako keby rozbiehate sa tým smerom, ktorým ide aj Maďarsko, ktorým chcem veriť, ide aj Slovensko. Čiže preto som pýtal, že ako si s tými prvými krokmi spokojný, s týmito sú. Som... Tohle to všechno, co ťíkáš, sú, sú deklarácie, ktoré sa mi strašne líbí. Hm. A podepsal bych je do posledního písmenka. Jenom neviem, isté na nie dojde. Dáme si už asi posledný mail, ktorý stihneme a, a ktorými to aj svieti. Sa zatiaľ ďalší ani nemám. A som aj vďačný zaň poslucháčovi, lebo to je oblasť, v ktorej sme sa ešte nedotkli. A poviem ešte predtým, ako ten mail prečítam, on je krátky, len dve vety že je pravda, že naozaj práve my tu na Slovensku často počúvame, keď sa porovnávame s Českou republikou, tak veľmi často zaznieva argument, ktorý je v prospech Českej republiky, že sa u vás žije ďaleko lepšie po ekonomickej, hospodárskej stránke, že sú medzi nami priepasné rozdieny. No a tak sa pýta poslucháč, sa podpísal ako MIL, pýta sa, že čo cíti bežný občan je tak, ako cíti bežný občan výsledky vládnej politiky Petra Fialu na konci roka 2025 na svojej peňaženke, či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Čiže máme tu v rámci nášho bilancovania ešte aj oblasť ekonomiky, tak pán Petrov, čo cíti občan Českej republiky, keď už bilancujeme ten rok 2025, tak čo cíti radový občan Českej republiky, na konci roku 2025 o svoje peněženke. No pokles, jednoznačně pokles uh, hodnoty peněz, který peněženci má o 30%. Když to řeknu jednoduše. O 30% jsme schudli. Uh, ukrajinská krize, covidová krize, do jaké míry neschopnost fialové vlády, fakt nevím. Ale, ale prostě ano, jsme chudší, Střední třída se propadla, bohatí jsou stále bohatí, řada nových miliardářů vzniklo v války na Ukrajině, spousta černých peněz tady někde běhá právě ze všech těch peněz, které jdou na Ukrajinu, tak se vracejí. Do organizované, nebo jsou zpátky do Evropy formou organizovaného zločinu, ale vlastně ty lidi, kteří chodí do práce, platí daně, tak shodli, shodli o 30 Tak Takhle to vnímám já. Hmm. A co se týče ještě, jak bych doplnil Petra, jak jsme se bavili o tom Andreji Babišovi, já s tebou Petře souhlasím, eh, on, on je, to je takový ten tanec mezi vejcím, myslím, že mnoha věc má taky ten text. Že, že on má tolik různých e, zájmů a, a věcí a, a fabrik v Německu a, a já nevím co všeho, že, že prostě možná, že celá ta hra se mu zřítí a vlastně nezahraje e, nic, nic, nic pořádně, protože vlastně už bude tak vyblokovaný a v tolika možných, e, z tolika různých stan e, pro, protikladných sil, že vlastně ve výsledku Uh, to nebude žádná slava. Já jsem jenom chtěl říct, je na to neuvěřitelně připravený a to si myslím, že je. Jestli to přinese výsledek, uh, uh, nevím, jsem docela jakoby skeptický, myslím si, že hodně o nás rozhoduje ta Evropská unie, že hodně záleží na těch američanech a že my bychom to neměli aspoň hrát tak úplně hloupě, blbě, a jsme po těch 22. hodině podělaně, aby jsme se prostě nestahovali ty daleko dřív, dřív, než, než vidíme brod, což si myslím, že přesně dělala Fialová vláda, že oni se snažili tolik zalíbit, že ztratili kredit a přestali je brát vážně jak ve světě, tak v Evropě. A nakonec, když si vedmete osud. Pana Petra Fiali, jak prohrál úplně všechno České republice, je to řadový poslanec, tak je to vlastně i tragédie jednoho politika a jedné politické kariéry. Jo, ako veľmi by teraz s vami nesúhlasil, že ako celý svet, všet, oči celého sveta na vás boli, pán Petrov, za vašu zbrojnú aktivitu pre Ukrajinu. Viete, že si nevážite, vy si ho nevážite, všetko, čo dobré. Všetko, všetko. celý svet sledoval Českú republiku. Áno. Peťo, čo cíti občan Českej republike v peňaženke, pýta sa poslucháč, na konci roku 2025. To, co říkal Vadim, je platí na 100%. Já bych tomu předal tu 30% infaci, která byla do značné míry řízena i tím naprosto nesmyslným politikazením v oblasti energetické krize. E, toho, že jsme jako, jako kdysi, jak už jsem to říkal, soběstační producenti, tak jsme vlastně platili nejdelší energie a nejdelší pojem v Evropě. E, to je něco, co se prostě fialově vládě nedá odpárat a já myslím, že to je také důvod jejího pádu. Bo jeden z důvodů jejího pádu. E, ten ten, ten e, český občan dneska má hlavní pocit a ten bych nazval nejistota. My nevíme, kdy půjdeme do důchodu. My nevíme, jaké ty důchody budou. A jako jak, jak vadím, tak já jsme ve věku, kdy se nás to už týká. E, a tak jako proto můžeme mít určitou jakoby, citlivost nebo, nebo nějakou vnímavost. E, a chápat lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř protože nemají ještě další možnosti e, výdelku ľudí z manuálnych profesí a tak dále. To sú lidi, ktorí sa ten režim Fialov absolútne vykašlal, Normálne je obietoval. A to si myslím, že je nieco, co mu nalazal pustiť. No, vyzerá to tak, a nie, že vyzerá ono, tak aj naozaj bude, že sme v závere našej dnešnej relácie. Čo mňa tešie, že sme maily všetky stihli vybaviť, ktoré nám sem napísali poslucháči, Teším aj to, že a môžem povedať, že táto relácia v roku 2026 bude po pokračovať a verím, že aj host, ktorý si tu dnes odbil svoju premiéru, bude hosťom aj v tom nasledujúcom roku, takže v každom prípade vám, pán Petro, veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes na toto naše vysielanie našli čas a priestor že ste nám venovali tieto dve hodiny a že ste sa s vašimi informáciami a postojmi a názormi podelili aj s našimi posluchačmi, za to som vám veľmi vďačný a teším ja sa na ďalšiu podľaň, spoluprácu s vami. A že som si takto s vámi děkuj, děkuj, hezky popovídat. A ako som povedal, nebojte nič, aj v roku 2026 budeme povídať. Dúfajme, že to tak bude. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za dnešok. Majte sa pekne do počutia. Na shlánovu. No a máme tu aj Peťa Žantovského. Tak Peťo, štandardne ťa vždy len o tú pesničku záverečnú poprosím. No ale tým, že je to vlastne aj posledný dualóg roku 2025, Može aj nejaký pekný veršik prídať na záver. Jo, moh bych zaspívať nejakou koledu. Áno, dílať, no? áno, presne. Narodil ja, sa Kristus pán, nebo byla cesta, byla ušla pán. No, to pekne písnička česká. No. Ale protože nejsem spievák ani hudebník, tak to nechám na lepších. E, ale nejprve poděkuji Vadimovi, za to, že přijal tohle pozvání a byl tady s námi. Poděkuji tobě, Boris, který to celá ta léta administruješ a řídíš. A, e, a děkuji samozřejmě našim posluchačkám a posluchačům kdekoliv na světě. A posílám za vámi je, písničku, kterou jsme tady asi někdy hráli, myslím si, ale je stále životná, platná i v ohledu e, toho konfliktu, který se děje na, na Ukrajině, jak jsme se povídali. A je to písnička, kterou napsal Boris Vian. E, ona se původně jmenovala Monsieur Le Président, pan prezident, pane prezidente, e, a byla, e, byla adresována De Golovi. A dočištěný přeložil v evangelický farář Miláš Reichert, Reichert, a už takových nějakých dobrých, možná skoro 40 let, je na našich jevištích hraje Jarek je Nahavica a jmenuje se Pánové nahoře. Takže, pánové nahoře, bojte se nás, my tady ještě jsme a mějte lepší rok, než jste měli doteďka. Aspoň lepší pro nás. Dobrú noc. Dobrú noc, Peťo, maj sa pekne do počutia. Ja to bol Petr Žantovský, ktorý sa s nami takisto už rozlúčil a lučí sa s vami pre túto chvíľu z tejto relácie aj Boris Koroni. Ja vám veľmi pekne, milí naši poslucháči, ďakujem za vašu priazeň v tejto relácii počas celého roka. Aj všetkým tým z vás, ktorí ste sa aj priamo do týchto relácií zapájali, či už tými mailami alebo, alebo telefonátmi. A teším sa na ďalšie takéto naše... O teda len virtuálne, na ale stretnutia predsa len s touto reláciou dualok aj v roku 2026. Toľko z mojej strany, lúči sa s vami, Boris Koroni. Majte sa pekne dopočutia. Pánové nahoře, ja píšu vám dnes psaní. A nevím vlastně ani, budete-li ho číst. Přišla mi ve středu na vojnu před volání, je to bez odvolání, tím prý mám být jist. Pánové nahoře, já už to lejstra spálil, už jsem si kufry zbalil, zprávcové vrátil klíč. Pánové nahoře, uctivě se vám klaním a zítra vlakem raním, odjíždím někam pryč. na svete... Viděl jsem zoufat matky nad syny, kteří zpátky se nikdy nevrátí. Slyšel jsem dětský pláč a viděl jejich slzy, které snadno a brzy se z očí nestratí. Znám vaše věznice, znám vaše kriminály, i ty, kterým jste vzali život či minulost. Vím také, že máte solidní arzenály, i když jste povídali o míru víc než dost. Pánové nahoře, říká se, že jste velcí, a na věci to přeci vůbec nic nemění. Pánové nahoře, na to jste vážně malí, abyste vydávali rozkazy k vraždění. Musí-li války být, běžte si válčit sami, a vaši věrní s vámi, nás, nás nechte být. Jestli nás najdete, můžete klidní být, střílejte, neváhejte mi zbraní. Budem mít. Nebudem mít Nebudem mít Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ti sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.